Ma a 2019. október 28-a a hétfő van, és 5 perccel múlott reggel 7 óra. Ez a kétfejön minden, amit az tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és fialajános műsora. Ez egy 14 ével a nem is felettelése, igen korlátozott mértékben ajánlott műsor. Fél nyolctól, Niedermüller, Péter 8-tól Csorbai, Ferenc a műsor fél tíz után már nem tart. Ezt az időt kell tudnunk, vagy lehet elköltenünk, töltenünk meg rész alá húzandó, jól-rosszul. Ne felejtsék, hogy kerek egy hét múlva, megy még 12 óra. Tehát november 4-én este fél nyolc órától nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club bolt klubjában. Pakás Tibart és Filipogámot is elhívom, aztán lesz, ami lesz november 4-én Akváriumklub este fél nyolctól nagyon messziről jött ember a belépés díjtalam. Ha minden igaz, akkor az indián nyár utolsó napját éljük. A hétvégén ugyanismét lesz 15 fok, de ma akár 20 fok is lehet. Derülték, és a 20-nak a fele már megvan. 0614890999 és 06 7 7 1 1 1. ezen a két telefonszámon érnek el. 418 igazaz még 8 percen keresztül szabadon telefonálhatnak, aztán felolvasok két Facebook bejegyzést, majd feligomni Péter Hírek és Csorbai Ferenc, aztán ismét önök jönnek, ha akarnak. November 4-én este fél nyolctól nagyon messzire jött ember az Aquarium Club volt lokájában. Ami vagyok, elmondanék egy hadsoros verset, cserébe nem telefonálok ma be többet. Hih, vagy náci? Mindkettő szörnyeteg. Előbbi ateista, utóbbi hisz. És hogy elvisíkom, miért jobb mégis az előbbi? Csupán azért, mert a pénzmentes világ szebb utópia, mint a zsidómentes. További jó műsort. Igyekszem. S neked a fé, a új verseket, a festőnek új képeket, a nagvilág minden embernek. 5 perc múlva lesz reggel 418, ez a kejfejjáncsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora 061489 099 és 063677161. durván 5 perc múlva elkezdem tematizálni, vagy elfogalni itt a szöveges teret, és ez nagyjából fél kilencig el is tart, aztán ismét kezdeményezhetnek önök. De most még megtehetik, ha akarják. Ha álmatlan volt, s meggyötört az ég. A gyermeknek kifély sötétben, s eltérett egy erdőben. Mit jelent, a felcsillant a fél? Köszönöm, Lemand, elcsigázott, vigyézzúrjon rá. Kostoknak és untalannak, boldognak, boldogtalannak új harcot jelent, is új csodája. Három percünkből lesz 4 8 0614890999 hat egy, valamit hat ha hat mire. Elég érdekes annak a tükrében, hogy idáig a Fidesz bíralták, tudom, hogy olvastál. -e. Olvastam, és megmondom önnek őszintén, hogy aztán olvastam a cáfolatát, és erről majd még novemberben, de ö, egyébként is beszélhettünk, szóval egy dolgot vegyem figyelembe, amit nem kell, hogy elfogadjon. Az, ami itt az elmúlt mondjuk 7-8-9 évben történt, 2010 után, amikor elvesztettem a partnereimet, lettek új partnereim, Majd most elvesztettem a régi partnereimet, az, hogy akár a régi, akár az új partnereim életével, úgy értem, hogy új partnereim, akik nem szerződéses partnerek, de Mohács vagy a hetedik kerület, mérhetetlen fáradtság, csalódottság, és egyben remény van bennem egyszerre, és ezek kavarognak, de például, ami zuglót illeti, vagyok annyira valahol valami, egy tízes skálán nagyjából nyolcasra, hanem kilencesre, hogy elolvasom a fejcímet, és nem megyek tovább. Jobbulás, nem, nem, nem, nem, nem, ez nem jobbulás. Tehát, hogyha ön azt gondolja, nem, hogy erre nem, azt kell önnek, mondani... Ő, ő, nem, önnek kvázi úgy tűnt, mint szerelmi csalódás lett volna, erre mondtam azt, a jobbulás. Az elbúcsúzó partnerek kapcsán. De az új partnerek kapcsán is. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ezt szerelmi csalódáshoz hasonlítani lehet, de van benne valami olyan él, amivel nem tudok mit kezdeni. Sajnálom, hogyha így érezte Hát sajnálom, hogy ön ezt nem fejtette ilyennél bővebben, de tudomásul van véve. Szerelmi csalódás. Annyiban szerelmi csalódás, amennyiben van benne érzelem. De szerelem, szerelem nem volt soha. Milyen érdekes. Nem kell, hogy sajnáljanak, nem kell az ellenkezője se, hogy büszkék legyenek rám, de erre a telefonbeszélgetésre azért majd gondoljanak néha, amikor valamiféle megfelelő pillanat lesz majd az önök életében. Ezt ennél jobban nem tudom elmondani. Rosszabbul, mert nem akarom. Nem egy mókus kerék, a kejfejancsi, függet attól, hogy hétfőket szerda, a csütörtök péntek szombat-vasárnap, hétfő szerda, a csütörtök péntek szombat-vasárnap, hétfő-ketszerd a csütörtök péntek szombat-vasárnap. 489 0999 egy. Bár vicces, hogy erre is azt mondod, hogy ismered Nyílna a szám, és elmondanám, hogy az nem nagyon lehet De kockás a pléd, és elalszik rajta a lustal, lelki ismeret. Így nem mondom el, hogy ezt a dalt, ez soha senki még Nem hallhattam el ha tudnád, az igazat még rossz néven vennéd, hogy én Ezt a dalt egy másik nőnek írtam Érthető voltam, vagy nem ezt voltam a a a érthető? Lőnek írtam Érthető vagyok vagy nem vagyok érthető? Légy a magába, következő következő, aki a múzsa ságra haj. Felelőttségőt, nem úgy se bírda ki az összehasonlítást. Ezt hagyjja meg, csak hogy először helyet. Jó reggelt. van, hogy az előbbi telefonáló a szakmai iránti szeretetre gondolt, ne Isten szerelemre. Halottam olyan feleségül, ki azt mondta a férjének, és nem kell messzire nem, hogy a munkát dolgysa, azt meg engem. Igen, de ez most hogy jön idő? Hát ennél jobban nem tudtam elmondani. Próbáltam gondolkozni, hogy milyen, miért hozta szerelmi kontextusban, az előbb, az telefonáló a riportalanyaival kapcsolatos történetet. Ezt a részlet hát, részlet értem, a de, de az, amit ön mond, az egy verzió, nem tudom, ő aztán ezt nem magyaráztál, de... E szerelmi csalódáshoz semmiképpen nem hasonlítható egy gyászmunkához igy? Jó, oké. Köszönöm. Jó volt. Oké, rendben van. Azt kérdeztem, hogy érthető voltam -e, de ön megfordította, és arról beszélt, hogy a hallgató volt érthető, és természetesen önök azzal kapcsolatban telefonálnak, amivel kapcsolatban szeretnének, téve, hogy aztán meg én elgondolkodom azon, hogyha én egy kérdést és másra válaszolnak, akkor nem is azt foglalkoztat, hogy miért válaszolnak másra, hanem hogy ők, önök értik azt, amit én nem értettem az előző telefonáló mondandójában, de hajre. Mihály Apor Zsolt. Ha már így idő előtt a Facebook nyilvánosságát is elírta a hír, hogy 16 év után távozom az újpesti polgármesti hivataltól, szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, elejét véve a további sajnálkozó hozzászólásoknak. Lassan 15 esztede a határon túli magyarok esetleges magyar állampolgársával kapcsolatos népszavazáskor hoztam egy döntést, miszerint nem szolgálok olyan szervezeteket, amelyeknek annak idején számos sorstársammal együtt nem kellettem. Ezt a fogadalmamat azóta minden egyes választás előtt és után megerősítettem. Idén az önkormányzati választáson Újpesten is a választók többsége részben ilyen pártoknak szavazott bizalmat, amelyek azóta sem kértek bocsánatot tettükért, ezért hülyen a fogadalmamhoz kezdeményeztem a megszűnését. A választói akaratot teljes mértékben tiszteletben tartom, sőt, köztisztviselőként vallom, hogy egy politikai váltásnak nem kell és nem szabad kihatni a szakmai stábra. Nekünk technokratáknak a szakmát kell képviselnünk, szakmai karrierre kell törekednünk és a választók bizalmából hatalmon lévő politikai törekvéseit a jogszabályi keretek közé kell terelnünk. Ezt a gondolatot erősíti az is, hogy az új városvezetés többünket is megpróbált maradásra bírni. Ugyanakkor az említett 15 évvel ezelőtti döntés számúra több a párpolitikánál egy olyan hitvallás, ami alapvető igazodási pont, ezért nem dönthettem másként. Ezzel a döntéssel sokak elismerését kivívtam, talán sohasem kaptam ennyi kedves szót, vagy csak biztató mosolyt, készfogást. Eszembe jutott pár legendás előadása azt, azt meséld el, Pista, az életemben, aminek a környezetemben mindenki felhőtlenül örült. Szóval valahogy nálam a távozásommal merült fel ugyanez. És ettől büszkébb is lettem, hoztam egy döntést, aminek erkölcsi helyességéről teljes mértékben meg vagyok győződve, és ezért még tisztelnek is. Nagyon jó érzés. Mindemellett a személyes tekintve tökéletesen elégedett lehetek ezzel az évvel, Isten kegyelméből született egy csodálatos fiam, szerető, családban élek, rengeteg fontos munkám volt, amit határidőre a visszajelzések alapján jó színvonalon elvégeztem. Csepet sem érzem úgy, hogy engem sajnálni kellene, mindenkinek hasonló éveket kívánok. Ha már az elköszönésről írok, hadd mondjak köszönetet azoknak, akik ezt a szép emlékű 16 önkormányzati évemet meghatározták. Köszönöm dr. Vitális Edi jegyzőasszonynak, dr. Dercz Tamás polgármester úrnak és Hog Zoltánnak, hogy felvettek a hivatalhoz és bíztak bennem. Köszönöm az őket követő városvezetésnek, Vinter Zsolt polgármester úrnak, dr. Tahó Robert Hjegyző úrnak, hogy továbbra is élvezhettem a bizalmukat és szolgálhatom újpest lakosságát. Kiemelten köszönöm Nagy István alpolgármester úrnak azt az egészen páratlan emberséget, amivel minden nehéz helyzetben támogatott, és azt a rendkívül ritka vezetői attitűdöt, amivel hagyott engem és a csapatomat dolgozni, elfogadva és számítva a szakmai hozzáértésünkre. Számúra a választás legnagyobb csalódása éppen az, hogy a közel 30 éves munkáját ennyire nem vették figyelembe. Ez viszont kell sem őt minősíti, hiszen ő politikusként is mindvégig ember maradt. Köszönöm Köblös Anitának és Diósi Magdolnának a rengeteg jó szót, szakmi és emberi segítséget, amitől annyira jó légkörben tudtunk dolgozni. Köszönöm az önkormányzati és civil társszervezetek munkatársainak a segítő hozzáállásukat. Végül köszönöm a közvetlen munkatársaimnak, a szociális osztály és a lakásügyi osztály jelleg és korábban vele dolgozó munkatársaimnak, helyetteseimnek azt az áldozatos munkát és emberi tartást, amitől jó volt nap, mint nap bejönni a hivatalba, és amivel sikerült a főosztályunkat igen magas szakmai szintre emelni. Végezetül őszintén kívánom az új városvezetésnek, hogy sikerüljön még magasabbra emelniük a lécet, szakmaiságban, emberségben egyaránt. Kívánom, hogy a politikai ellenfegyek legyőzése után győzzék le saját és jelölő szervezeteik gyarlóságaikat, hibáikat is valóban és valóban Újpest építésén, gazdagításán szebbé tételé munkálkodjanak. Mihály Apporzsolt. Ma 2019. október 28 ik a hétfő van, és 6 perc múlva lesz reggel fél 8 Ez a Kéfej Jancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes. A Hallgatók és fialajános János műsora elérhetőségem 3 perc 50 másodperc erejéig 061 489 0999 és 0630 Ha azt kérdeznék, hogy elfáradtam-e, akkor azt mondanám, hogy nem. Ha azt kérdeznék, hogy megcsömörlöttem-e, akkor azt mondanám, hogy remélhetőleg, átmenetileg igen. 061-4890-999 és 0636771161, még két percen át. személyesen csütörtökön fél től beszélgetek. Múra Emese bejegyzése. Kedves ismerőseim, barátaim! Miután a médiában megjelent, hogy 40 kollégámmal együtt felálltunk a volt munkáinkön, és meghallgattam az új polgármester riportját az ATV-n, egy oldalúan tárgyalva, úgy éreztem tisztesség úgy kívánja, hogy a saját oldalamról is elmondjam, hogy mi is történt, hiszen ezt a döntést én hoztam meg. Szüleim mindig arra tanítottak, hogy mindenkinek van egy saját igazsága, és ezt tiszteletben is tartom. Nem vádaskodni, vagy igazságomat bizonyítgatva kívánom leírni, mi történt, csupán tényeket felsorolni, a saját nézőpontomnak hangot adni, ha már próbálnak szó szerint idézen menekülő patkánynak beállítani. Az új polgármesteri interjú kapcsán azonban egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmet, állítás és valóság szerint. Állománygyűlésen ott voltunk. Nem, nem voltam ott az állománygyűlésen, és sok más kollégám sem. Biztattak a régi vezetők, hogy menjek el, hogy ellehetetlenítsék az új regnáló munkáját, Nem, sőt kérték az én volt vezetőim, maradjak, ne adjam fel a munkámat. És akkor itt most a rám vonatkozó csúsztatásokat soroltam fel, hiszen csak a saját magam nevében kívánok nyilatkozni. A folyamatban lévő ügyeket tisztességgel átadtam, átadtuk jegyzetekkel ellátva, kivezettük a lezártakat. Viszont nem tudok elmenni mellett és felhívnám a figyelmet Déli Tibor hogy csalók ez a 40 ember, hiszen ebben a polgármesteri és három alpolgármesteri kabinet is benne van. Miért is csalóka? Én mint egyik volt alpolgármesteri titkárság tagja, úgy gondolom, hogy jogosan teszem fel azt a kérdést, hogy akkor engem volna az új polgármester vagy alpolgár Mester, ha bár állítása szerint dolgozni jött, nem pedig az ő szavaival élve tisztogatni, vagy áthelyezett volna egy olyan szakterületre, amelyben hasznomat nem igazán tudta volna venni. Nyilván erre a választ soha sem tudjuk meg, azonban most jön az, hogy tulajdonképpen miért is döntöttem amellett, hogy nem várom meg, hogy hivatalba lépjen. Az a kampánytevékenység, amit folytattak, azzal semmilyen szinten nem tudok azonosulni. Mint Annu Újpestér dolgozó, nem tudom magamtól eltávolítani, hiszen egy önkormányzatban, csapatban dolgozunk, és amikor nettó hazugságokat és megtévesztéseket olvasok, megtévesztési lázítási szándékkal, az igenis felháborítónak a munkám semmi bevételének, a plakátok szarra a pedig kifejezetten primitív dolognak tartom. Én, mint 8 órában a hivatalban ülő köztisztviselő a munkámat politikamentesen, tisztességesen Újpestér dolgozva tettem. Tehát a döntésem nem politikai, hanem emberi értékrendeken alapszik. Méltóságmozgatott, lojalitás és a munkám iránti őszinte tisztelet, hogy a hétköznapjaimat nem úgy éltem, hogy számat húzogatva bementem reggel dolgozni, hanem szívvel, örömmel akár hétvégén vagy munkaidő lejárta után is tettem a dolgom, amit úgy gondoltam, hogy Újpest és az itt lakók érdekét nézve előre viszi ezt a várost. El tudom fogadni, hogy a többség úgy döntött, hogy ez a korszak véget érjen, amiben dolgoztam, azonban engedjék meg, hogy akkor, is én, akkor én is döntsek szabadul arról, hogy fent leírt elkölcsökre alapozva letegyem a saját munkahelyváltásom mellett a voksamat. Kívánom, hogy aki a helyemre kerül, legalább annyira tiszta szívvel és lelkesedés, lelkesedéssel tegye a dolgát, ahogy én tettem, és lássa, hogy Újpestér dolgozni egy tényleg nagyon megtisztelő feladat. Ahogy fent is írtam, nem kívánok többet nyilatkozni az ügyben, előre is köszönöm, hogy ez ügyben kivételt tesz velem. Részemről lezártnak tekintem a dolgot. Köszönöm a vezetőimnek, kollégáimnak, és örömmel mondhatom, hogy sokan közülük a barátaim, közös munkát és a szép éveket. Újpestől az egyik általam tervezett, amire a legbüszkébb vagyok, és mindig szeretettel fogok elmenni, mellette dologgal szeretném búcsúzni az Újpest felirattal. Puszi mindenkinek, és köszönöm, hogy elolvastat. Így Múra Emese a Facebookon. Nem csak a miért nincs kontroll alatt? Az összes napom egy kész vad ragé, 86 ezer óvatlan pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végtelen távlatok. Bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy kontrolláljatok a magánéletem. Államosítani kéne, nem elég vételen, államosítani kéne a privát szféra, államosítani kéne, nem kell a komfortzónat, államosítani kéne. Az agyamban folyton megszalad, a féktelen szabad gondolat, bevallom gyakran, adózom titkos örömöknek, biztos alkalmi vágyaknak. Kettő perc van arra, hogy reflektáljanak, Kettő perc szóval felírom Niedermüller Pétert. Nulahat egy négy nyolc és nulla hat harminc hét egy államosítani kéne. minden a van széna. Államosítani kéne, nem kell a nap forszona. Államosítani kénen, Ami fentről eligazít. A képezett csavarja akarok lenni, inni egy vezér központi szavait. Szabadítson meg a szabadságtól, adja, hogy korlátult legyek. Mondja meg, kivel szeressek bele, reformáljon engem már. A magánéletem. Államosítani kéne, nem elég még rédteneg Államosítani kéne, minek a privás szféra Államosítani kéne, nem kell a konforzóna Államosítani kéne, a magáné lehetne Államosítani kéne, nem elég még rédteneg Államosítani kéne, minek a privás szféra kéne, nem kell a konforzóna sinto ne kitchen ready? mondtam Önnek, soha. Soha a büdös életben. Vannak szavak, amelyekre allergiás vagyok, üdvözlöm, az üdvözlöm, a szintén ilyen parancsolni Aha. soha a büdös életben. Ja. Niederbüller Péter hát, van a túloldalon. Azt el nekem, hogy milyen polgármesternek lenni. Hát munkás, mondjuk így. Ennyi? Tehát... Teh, teh, teh, hány napja polgármester? Hát ugye hivatalosan, a, hogy amikor jogerőssé vált, az ugye a 13. után három nap, 16 után a mandátum, hát tulajdonképpen egy hete jogerősen. És ezek szerint az első jelző szerkezet az, hogy munkás visszemlékszik még arra, hogy amikor az első gyereke született, és azt kérdezték Öntől, hogy milyen apának lenni, hogy akkor is ezt mondta, vagy hogy akkor valami egészen más mondott, miközben tudom, a kettőt nem szabad összehasonlítani. Igen, akkor szó szóval sem tudtam jutni, megmondom őszintén. Akkor eszembe se jutott semmiféle kifejezés. De ezt a munkást, ezt nem pejoratív értelemben Nem is gondoltam, értettem. Tehát egy intenzív időszakmar, ugye föl kell állítanunk az új önkormányzatot. Vannak emberek, akik elmentek, vannak problémák, amelyek nem oldódtak, meg az elmúlt hetekben mondjuk így a, a, a kampányokán. Hát most ezeket kell... Valamilyen módon kezelni úgy, hogy mindenki elégedett legyen vele. Van egy menetrend? Hát abszolút van menetrend. A múlt héten, pénteken megvolt a hivatalos átadás, átvétel, Negyedik én került. Az egy formális dolog, mert gondolom, hogy ott annyi minden van fölsről, vagy ezt ember nem tudja ellenőrizni? Hát ott helyben nem is lehet, de az átadás, átvétel nem is erről szól, hanem arról, hogy a legköszönő hivatal átadja azokat a iratokat, uh, azokat az ügyeket, amelyek folyamatban vannak, illetve amelyek lezáródtak, tehát az egy áttekintést erről. Uh, De azt, az azt, azt sem lehet taxatíve, mert akkor még most is tartanak. Nem, nem, ez nem is így van, hanem uh, adathordozókon, illetve egy részét kinyomtatva adják át. Ez egy diplomáciai esemény? Hát ez olyan, mint egy diplomáciai esemény, igen. Ahol az egyik fél szomorú, a másik fél meg örül? Nem, én nem láttam, hogy az egyik fél szomorú lett volna, a másik fél örült volna. Én azt láttam, hogy a, a, a korábbi polgármester és a hivatal rendkívül korrekt módon viselkedett ebben a folyamatban, mint egyébként egész idő alatt előkészítették az anyagot, részletesen elmagyarázták, hogy ez tartok jó másfél órát ez az esemény, részletesen elmagyarázták, hogy mi hol van, mi miért van ott, ahol van, mit hol találunk meg, és ezt követően Vatamány úrral közösen aláírtuk ezt az okiratot, és mi majd most a következő napokban, talán hetekben is meg fogjuk ennek a adathalmaznak minden részletét vizsgálni. Ez hogy megy? Hát ez úgy megy, hogy a a jegyző, aki most helyettesíti a régi jegyzőt átmenetileg, amíg a pályázatot ki nem írjuk, jogászok, ügyvédek, szakértők, elkezdik nézni a különböző tételeket, mindenek előtt a függőben lévő ügyeket, mindenek előtt azokat az ügyeket, ahol a önkormányzat elkötelezte magát, az előző önkormányzat bizonyos kifizetésekre, e, megnézzük, hogy az e, engedélyezett pályázatoknak az ügye az halad-e előre, tehát lépésről lépésre e, megnézzük, hogy mi van ebben az adatállományban, az mennyiben felel meg a valóságnak. És ennek Azt hogyan történt? tudja ellenőrizni, mennyiben felel meg a valóságnak? Hát például úgy, hogyha, most egy példát mondok önnek, hogyha mondjuk ott van az, hogy van ebben a pillanatban x olyan önkormányzati lakás, ami használható, uh -huh. ami azonnal beköltözhető. Egyszerűen meg fogjuk nézni, hogy azok valóban úgy van az itatot, nem tudok más csinálni, mint az, hogy szakemberek oda mennek, és megnézik, hogy azok valóban beköltözhető állapotban vannak. De ez egy nagyon egyszerű példa volt, ezt egyszerű ellenőrizni. Más esetekben meg hát nyilván szükség van könyvvizsgálásra, szükség van auditálásra, és szükség van egy más, egy sor más gazdasági és pénzügyi eszközre. Mikor fogja belakni az önkormányzatot? Nem tudom pontosan, gond a belakás alatt. Hát a belakás de... azt mondta, amikor az ember tudja, hogy hol a villany kapcsoló. Azt tudom. A villanykapcsoló hol van, azt tudom. Azt én értem, de most nem ezt kérdeztem. Tehát, am, amikor az ember uh, uh, tudja, hogy a kettes ágyon lévő beteg az holnap megy haza, a hármas ágyon lévő beteget holnap után operálják, miközben nem ön operálja, mert ön a főorvos, uh, nem annyira bonyolult a kérdés, hogy mikor fogja belakni, és nem is félreérthető. Nem, nem, nem. Abszolút. Én azt gondolom, hogy bizonyos vonatkozásokban már belaktuk, hogy belaktam. Vannak más területek, ahol nyilván szükség lesz még egy-két hétre, de azt én azt gondolom, hogy azt a célt tűztem ki magam elé, hogy október, november közepére, december elejére teljes mértékben belakott legyen a hivatal részemről, most, hogy nem adok magamnak semmiféle halasztásra időt, hanem végezzük a dolgunkat. Igyekszem végezni a dolgomat, és igyekszem minél előbb minden lesz tisztában lenni. Lehet a dologról bonyolultan és egyszerűen beszélni, ha valamit az egyszerű változatot szeretném választani. Mivel telnek a napjai? Tehát, hogyha elmondja, hogy pénteken vagy csütörtökön mi volt az a szelet, amivel megismerkedett, mi lesz az, ami például ma fog bekövetkezni, az a megtisztelne. Hát ugye re rengeteg egyeztetéssel megy el az idő, ugye, mint ön is tudja, ezt egy ötpárti koalíció nyerte meg ezt a választást, aminek megfelelően, hát a koalícióban, az együttműködésben részvevőkkel folyamatosan egyeztetni kell azért, hogy ne azzal teljen az idő, vagy ne az legyen a benyomás a lakóknak, hogy ezek csak hittem beszekednek Egyeztetni egy a miről? Egyeztetni például arról, hogy milyen ütemben fogjuk mondjuk a különböző vállalásainknak, mi lesz a prioritási listája, mivel kezdjük, mi lesz a legfontosabb. Én például azt szeretném, hogy a, a, a köztisztaság, a köztöveteknek a, a tisztántartása, az egy olyan ügy, amit én szerintem viszonylag gyorsan és hatékonyan el lehet érni. Hasonlóképpen nagyon szeretném, ha minél előbb lenne, egy nagyon fontos felmérésünk az önkormányzati lakásokról, azok állagáról és állapotáról. Ezeket a lépéseket határozzuk meg, hogy milyen lépésben haladjunk előre, hiszen ezt nyilván ön is tudja, mindenkiért, hogy egyszerre mindent nem lehet csinálni, tehát muszáj valami prioritási listát létrehozni. De ez egyben azt is az... jelenti, mert ugye egyszerre van praxis, egyszerre van célszerűség, egyszerre van látványosság, hogy ezek a legfontosabbak, vagy ezek valójában mik? Ezek nagyon fontos dolgok. Ugye én azt szeretném hogy a, az, az itt élő emberek lássák, érezzék, megtapasztalják, hogy mi nem egyszerűen ígérgeztünk a választási kampányban, hanem valóban van egy másfajta elképzelésünk arról, hogy hogyan lehet hatékonyan dolgozni. Anélkül, hogy bármilyen mértékben is meg akarnám bántani az előző önkormányzatot, azt kell mondanom, de ezt maguk is mondják, hogy egy sor dolog már hónapok óta egyszerűen nem történt meg amivel én találkoztam a kampányba, és azóta is, az az, hogy a lakók egyszerűen most már, hogy mondjam, olyan fokú türelmetlenséggel nézik azt, hogy miért nem történik itt semmi, hogy azt már nem, nem nagyon tudja Miért tud nem történik semmi a miben? Például a kerület tisztán tartásában. Semmi. Az égötte egy világon, én mielőtt önnel beszéltem, jöttem vissza most reggel a televízióból a Dobucán, és a Dobucca kellős közepén olyan Melyik televízióban volt? A heti tévében. Igen. Igen? Olyan szemét halmazok voltak, hogy egyszerűen nincs rá magyarázat, hogy az miért van ott. Tudja, mi te nagyon érdekes? hogy amikor én elkezdtem, mondom, amikor én elkezdtem együttműködni például Újpestel, de erre az Eklatás például a 18. kerület, én akkor többször bejártam a területet ugi Attilával, és hát minden ezen a területen én különsebben nem vagyok járatos, permanensen kérdeztem. És ez csomó dologra tudott válaszolni, és egy csomó dolog, mint amire például ön felhívja a figyelmet, hogy itt ez a szemétrakás, ez micsoda, arra, arra teljesen őszintén azt mondta, hogy hát ezt ő se látta, ez valamit tenni kéne. Hogy egyébként, hogyha nem vitt volna engem körbe, akkor vajon ezekkel találkozik-e, vagy sem, tartok tőle, hogy itt nem az én személyemen van a hangsúly, de az mindenféleképpen áll, amit ön mond, és az egyszerre kritikál, és egyszerre az élet velejárója, hogy aki ugye minden nap látja az ugyanazt, az képes elsiklani felette. Részint azért, mert hozzászokik, részint azért, mert tapasztalja az ellenállást, amivel nem szűnik meg, de amiről beszél, azt tökéletesen ismerem. És ugye én, hogy mondjam, én tényleg kifejezetten betege vagyok annak hogy milyen állapotban van ez a kerület, már mint az utcák és a, a, a szemét. És még egyszer mondom, ez nem egyszerűen annak a kérdése, hogy ne legyen szemetes, és ez hozzá tartozik ahhoz, hogy az itt lakóknak jó érzése legyen, hogy itt lakik. És ezt például mindenféleképpen pont azt kérdeztem, hogy mit fogok ma csinálni, ma fogok beszélni azzal a céggel, amelyiknek a feladata, ennek az egésznek a koordinálása, és hogy mondjam, szóval én, én igyekszem kedves és megértő lenni mindenkivel, de azért van néhány mondatom, ami nagyon határozottan arról fog szólni, hogy vagy lesz itt nagyon rövid időn belül tisztaság és rend, vagy újra kell gondolnunk ezt az egészet. Önnek egyébként arról van elképzelése, vagy van arról fogalma, hogy azért a rendetlenség, vagy a, tiszt a nem tisztaság, az egy olyan dolog, amely újra termelődik, és amiben nem feltétlenül a szemét eltakarítók a ludasak? Természetesen ez az egyik része, önnek teljesen igaza van, azt a részt, hogy el legyen takarítva a szemét, az viszonylag gyorsan is, egyszerűen meg lehetne oldani, a másik része, hogy ne szemeteljünk és ne viselkedjünk úgy esetenként, eh, eh, ahogyan nem szabad viselkedni, eh, az egy másik része a dolognak, arra is nagy hangsúlyt fogunk fektetni, de azt nem tudom az egyik pillantról a másikra megváltoztatni. Hát én mind a kettőben kívánok önnek sok sikert, egészséget, miközben már nem vagyok a kalocsai forradalmi ezredben, ahol annak idején katona voltam. Ugye ott mondtak ilyesmit. Az, az jó lehetett annak idején az Első polgármesteri fogadóráját szerdán fogja tartani, 4 Híza. és 6 óra között. Ez egy személyes vagy online? Nem, ez most egy személyes lesz. Én igyekszem, ezni fogok sok személyes fogadóórát tartani, lesz majd online is természetesen, de tudni kell azt, hogy a kerületben vannak jó néhányan, akik vagy nincs online hozzáférésük, vagy azt kicsit személytelennek tartják, és ezért a személyes találkozót kedvelik. Én mindenféleképpen sok lehetőséget fogok teremteni arra, hogy azok, akik igénylik, azok eljöhessenek hozzám, lássanak engem közelről beszélhessenek velem, és nem akarok nagyon patetikus lenni, de szerintem az azért fontos, hogy időnként kezet lehessen fognunk egymással. 120 perc, hát az talán, ha 12 ember elég, de abban sem vagyok biztos. Hát ez attól függ, hogy hányan, milyen típusú problémával jönnek. Gondolom, valószín... már betelt. Betelt, igen, de én nem tudom pontosan, hogy hány emberrel telt be, ezt a munkatársaim tudják, csak azt tudom, hogy betelt, de hát nyilvánvalóan látni fogjuk azt, hogy milyen igény van rá, és én kész vagyok arra, hogy akár hetente tartsak fogadó ha erre a lakosság részéről is valóban van igény. Minden nap van egy értekezlet, ahol megbeszélik az aznapi teendőket, és egyben megbeszélik azt, hogy az előző nap hova sikerült eljutni? Hát mi, minden nap tartunk este egy útra tanuló egy akkor megnézzük, hogy az aznapra megjelent kirendelt feladatokból mit tudtunk, milyen mértékig elintézni, és reggelente is van egy gyors összejövés a kabinettel, a kabinetvezetővel, a jogászokkal, a titkárnőmmel egy gyors áttekintés, hogy mi az, ami maránk vár, de az igazán lényeges az, hogy este megnézzük, hogy mi az, amit csináltunk, és mi az, amit másnap csinálni fogunk. A pártokkal való együttműködés az mennyire egyszerű dolog, mert ugye az ember azt gondolná, hogy önnek untig elég, a hó, ami azért kevésbé van összefüggésben a hetedik kerülettel, sokkal inkább azzal a móddal van összefüggésben, ahogy ön elnyerhette ezt a tisztséget. Azért nem akarok nagyon ilyen optimista lenni, de eddig Legyen. lényegében semmiféle fajta konfliktus a pártok között nem volt. Én velem és a pártok között, én közöttöm és a pártok között még kevésbé. Én itt a kerületben... A pártok amikor pártokról beszélünk, és pártok képviselőiről köszönöm, akkor valójában funkcionáriusokkal, vagy tehát ön, amikor a csapatára néz, akkor mindig tudja mindenkiről, hogy melyik pártnak a tagja, és amikor megszólalnak, akkor ők szólalnak meg, vagy az előjárói segítsen már nekem ebben. Nem, hát ugye két szintje van ennek a dolognak, egyrészt itt a kerületben is, mint mindenütt vannak az egyes pártoknak szervezetei, uh -huh. Momentumnak, uh -huh. Détának, MSZP-nek, egyrészt az ezekkel a kerületi pártvezetőkkel tartom a kapcsolatot és egyeztetek velük, másrészt természetesen a képviselőtársaimmal is. De ahogy én ezt már korábban is többször elmondtam, a képviselőtársaimnál nem az a legfontosabb, hogy melyik párthoz tartoznak, hanem az, hogy milyen... Uh, milyen, milyen ezt, ezt, ér ezt értem, meg. és örömmel hallom, függetlenül, hogy teljesen lényegte, hogy én mit hallok örömmel, és mit nem, és amikor a pártokkal beszél, az ugyanilyen harmonikusan megy? Ezek nyilván vannak viták, de ezek nem, nem beszekedéskül, hanem hogy szakmai jellegű viták, hogyha nem lennének ilyen viták, akkor azt gondolnám, hogy valami baj van, mert ugye az MSZNP központi bizottságával volt utoljára ilyen 40 évvel ezelőtt, vagy 30-al. Szerintem a vita az a dolognak a lényeg, hát ott tudjuk kitisztítani az álláspontokat, de ezek nem veszekedések, nem, nincs lögdösödés ha erre kíváncsi, hanem tényleg szakmai jellegű viták vannak. Hát a biztos nem lennék kíváncsi, ar arra vagyok kíváncsi, amit ön elmond, és én úgy kérdezem önt, hogy abból eleve valami olyasmi, amire egyébként az emberek számítanak, vagy maga, maga az újságírás is afelé halad, hogy nyilvánvalóan veszekszenek a koncon, ezt tőlem kérdésként, azt megelőzően, hogy erre bizonyíték lenne, biztos, hogy nem fogja tapasztalni, ezügyben sem tartozom a fősodorhoz. Kérdezem öntől, hogy miközben a legtöbb szó változatlanul, Ugye a buli negyeddel kapcsolatos valójában én azt feltételezem és megerősítést vágyok, vagy várom a megerősítését, hogy azért a hetedik kellettnek, lehet, hogy a buli negyed a legfontosabb problémája, de vannak más fontos problémái is, és talán van olyan, hogy mégsem a buli negyed a legfontosabb, csak az a leglátványosabb, és ezért kérdeznek rá a legtöbbször. Én azt gondolom, hogy nagyon sok egyéb probléma. Van a buli negyed valóban a legismertebb, leghírettebb. Az van a kirakadban. Igen, azon a kirakadban. De mondok neki egy másik példát. Pénteken délután a Kiút Egyesület, ez egy civil szervezet, ami a nehéz sorsú családokkal, hajléktalan emberekkel foglalkozik, tartottak lauzáltéren, hát egy ilyen összejöveteltől volt. Almaosztás, ezt ők szervezték, nem az önkormányzat. Almaosztás, kenyér, zsíros kenyer, a gyerekeknek egyebek. Engem meghívtak oda, és én teljesen természetesen elmentem, ott töltöttem másfél vagy két órát. És azt kell mondjam, hogy ott olyan súly, hogy Budapest kellős közepén, ugye Budapest kellős közepén nagyon-nagyon súlyos szociális problémákkal szembesül az ember, amikor olyan férfiakkal és nőkkel találkozik, akik hosszú-hosszú évek óta Hajléktalan emberként tengetik az életüket itt a hetedik kerületben, ki se mozdulnak a kerületből, annak néhány utcájából. Vagy amikor látok gyerekeket, akik, még egyszer mondom, itt Budapest kellős közepén, hát nagyon nehezen leírható körülmények között élnek, akkor bizony azt gondolom, hogy ez egy olyan súlyos problémát, amin az önkormányzatnak nem csak politikai, hanem morális felelőssége is a lehető leghatározottabban megpróbálni segíteni. És éppen ezért ebben is maradtunk. Jövő héten találkozom a Kiút Egyesület képviselőjével, és megnézzük, hogy az önkormányzat hogyan és milyen eszközökkel tudja segíteni a munkájukat. És ez csak egy példa arra. De említhetném önnek azt a példát is, hogy néhány nappal ezelőtt a Csányi utca 4-ben a szó legszorosabb értelmében a víz Áram jött, a víz vezette az áramot, mert valamiféle technikai hiba lépett fel, Hajszár hiány ki kellett költöztetnünk 40 embert, és tényleg csak a kollégáim erőfeszítésének köszönhető, hogy a problémát valahogy megoldottuk hogy az István utcában a lakók riattal jöttek, hogy lefog, leszakadóban van a körfolyosó azonnal sürgő segítség kell nekik. Tehát ebből is látszik, hogy szociális értelemben is ennek a kerületnek számos-számos súlyos problémája van, és bizony azt kell mondanom, hogy néha azt gondolom, hogy ez majdnem ugyanolyan fontos, mint a buli negyed. Azt kérdezem Öntől, hogy miközben a sajtó teljesen egyoldalúan tisztelt a kivételnek, én nem nagyon találkoztam, de fenntartom a lehetőségét, tárgyalja azt és elsősorban a fővárosban, ami szintén egyoldalú, hogy hogy állnak föl önkormányzatban az előző vezetéshez köthető emberek. Én ma két olyan Facebook bejegyzést is felolvastam, és csütörtökön az egyik szerzőjével beszélgetek is, ha másik visszahív, akkor a másikkal is beszélgetek, ahol kiderül, hogy valójában nem az új vezetést akarják ellehetetleníteni, hanem van rá a magyarázatuk. Egyrésztről lojálisak a szó legjobb értelmében, nem a 13. parancsolat értelmében, vagy nem tudom, a hanyadi parancsolat értelmében, a 11. parancsolat értelmében a, az előző vezetéshez, illetőleg ehhez az is kapcsolódik, hogy a kampánynak a hangneme annyira megbántotta az ő közalkalmazotti, közszolgálati etikájukat, hogy köszönik szépen, most abból adódóan, hogy azt hirdetik, hogy béke van, nem úhajtanak maradni, miközben a sajtó, elsősorban az úgynevezett ellenzéki sajtó, úgy tárgyalja ezt, de a hetedik kellettben is, Újpesten is, mint ha egyébként ezek az emberek semmi más nem akarnának, mint a Nider müllernek a munkáját megnehezíteni, és egyáltalán nem értem, hogy ezek az újságírók, akiknek egyébként általában azért inkább négy kerekük van, mint három, miért nem találják meg ugyanazokat az embereket, mint én, és miért nem hajlandóak elhinni azt, hogy itt létezhetnek más szempontok is? Ez a, a, nálunk itt a hetedik kérdben csak azt kell mondanom, hogy a legjobb Legjobb álmaimban sem gondoltam, hogy ilyen korrekten és normálisan fog lebonyolódni az átadás átvételnek a folyamata. Én azt kell, hogy mondjam, hogy Vatamány úrral, Vatamány Zsoltral, aki ugye az előző polgármester volt, szinte napi kontaktusban voltam az elmúlt időszakban, és nem volt olyan kérés, aminek a teljesítésében ne segített volna. Plusz Vatamány Zsolt arra is hajlandó, hogy beüljön az önkormányzati testületbe, és részt vegyen a további munkába, tehát azt gondolom, hogy ebből a szempontból egyszerűen nincs probléma. Ugyanakkor persze nálunk is volt a jegyzőiroda, amelyik fölállt és elment a jegyző, de én azt gondolom, hogy ezek természetes folyamatok, mert ezek valóban bizalmi pozíciók. És azok az emberek, akik ott dolgoztak, azok, hogy mondjam, azoknak az az elképzelésük, hogy most majd valahol máshol folytatják az életüket, a karrierüket. Például azért, és én ebben semmi rosszat nem látok, mert ők mást gondolnak a világban. Ez lehetséges, van, hogy ön nem látja, de ön egyedül itt mondja ezt, mert egyébként az ATV-től a klubrádióig azt lehet hallani, hogy ezek az emberek 40-en vagy 12-en hogyan állnak az új vezetésnek ellene, azzal, hogy felállnak, és az ember csak fogja a fejét, hogy hogy lehetnek ilyen fafejűek azok, akik ezt hangoztatják. Azért nem mondom, hogy ez a médiumnak a véle mert az ATV-ben én is dolgozom momentán, és én például ezt nem osztom, tehát amikor azt mondom, hogy ATV, akkor arról azokról a műsorokról beszélek, ahol ezt a hangot ütik meg, én más hangot ütök meg. Pontosabban mondom, hogy nem hangot ütök meg, hanem feltételezem, hogy a valóságnak van olyan szelete, amely szelet iránt másoknak valamiért kisebb az affinitása, az és akkor nagyon eufemisztikusan fogalmaztam. Ez, akkor mondok egy példát, jó, a jelzőirodának az ügyét, eh, aki azóta tisztáztuk velünk ezt az ügyet, semmi harag nincs, eh, békében és barátságban fogunk elválni, de azért ez mégiscsak úgy volt, hogy én eh, hétfő reggel fél kilenckor értesültem telefonon arról, eh, hogy az iroda testületileg egyöntetőleg felállt. Előtte beszéltem az irodavezetővel több különböző ügyben, soha senki nem jelezte nekem azt, hogy ők hétfő reggel föl fognak állni, és ezt csak utólag beszélték meg velem, és azt a mai napig nem lehet érteni, hogy miért nem lehetett erről előre ez Ebben önök, nem, eb, ha ez így történt, akkor én ezt megtanultam, a Róna jegon egyszer fölívott engem adásban, és megkérdezte tőlem, hogy neki miért adásban kell megtudnia azt, hogy én elmegyek a rádiótól, és én azóta, tehát ez egy olyan alamusziság, legyen jegyző, legyen fialajános, amikor az ember ezt így oldja meg, amire szakmai magyarázat lehet, emberi magyarázat nem. Igen, és a tetejében azt azért látni kell, hogyha föláll egy önkormányzati irodában öt darab jogász, akkor hogy mondja ez nem olyan, mint az alma, hogy kimegyek és leszedek öt másik almát, azért az nem olyan egyszerű dolog öt megbízható, jó képzett önkormányzati ügyetekben járatos jogi szakembert találni, úgyhogy jó, azóta kezeljük ezt az ügyet, kezeltük ezt az ügyet, csak mégis szeretném mondani, hogy ez. Attól függetlenül, még egyszer mondom, megbeszéltük, elrendeztük, rendben van ez a dolog, de szerintem ezt máshogy is lehetett volna intézni. A hatodik kerülettel kapcsolatban azt lehetett olvasni, hogy hogyan mondták fel a figyelével való együttműködést, és mondták fel a szerződést, ami egyébként szintén kirakat, mennek a jelentősége politikailag tízes skálán tízes. Az önkormányzatát illetően én azt gondolom, hogy az első 500-ban nincsen, de nyilván valóan azt gondolta a Soproni Tamás, hogy erre iszik a vendég, de én vele nem beszélgettem eddig, és nem is tervezem. Azt kérdezem öntől, hogy akkor, amikor az ember áttekinti mindazt, ami az önkormányzat, kapcsolatos, akkor egyébként tud -e súlyozni fontos és fontatlan dolgok között, olyan fontos és fontatlan dolgok között, vagy fontosalan dolgok között, amely fontostalan dolgok között van olyan, amire egyébként iszik a vendég, és azt súgják a, a Niedermüllernek, hogy jó lenne, hogyha ebben mégiscsak cselekedné, mert ez nagyon tetszene a népnek. Nem, nem, ilyen nem volt. Ugye, ha visszatérek az újságokra, az, hogy egyáltalán az önkormányzat előjegyzett újságokat, az nekem akkor tűnt föl, amikor az egyik reggel a e, Porta a kezembe nyomta a Nemzeti Sport című lapot, ami még életemben nem volt a kezembe, és nem szoktam ilyen lapokat olvasni, és akkor kiderült, hogy ezt előfizetjük, akkor megkérdeztem, ki az, aki olvassa ezt a lapot. kiderült, hogy senki nem olvassa ezt a lapot, egyetlen jelentkező nem volt, hát akkor értem, ja, akkor a kérdés ki mindenkit meg. Megkérdeztük a hivatalba, hogy mondj, mondj, kinek kell a nemzeti sport? Senkinek nem kellett. Nem is lehet érteni, hogy ez hogyan került bele a megrendelt lapok körébe. Szerintem ennek Semmi különösebb politikai tartalma nincs, az egyszerűen értelmetlen ilyen lapokat megrendelni, amit élő ember nem olvas. A mások biztos olvassák, de én ezzel nem akarom ezt a lapot minősíteni, csak mondom, hogy én, mi nem. Azt kérdezem öntől, hogy az önkormányzatnak vannak szerződéses partnerei, A szerződéses partnerek meg fogják-e érezni azt, hogy átadás átvétel volt a 30 nap megmarad-e 30 napnak? Uh, ugye senkit nem fog semmi olyan hátrány érni, ezt többször elmondtam, fogunk tartani erről egy állománygyűlést is, leveleket is írtam, senkit nem fog semmiféle törvénytelenség érni, ezt a lehető legfontosabbnak tartom, mindenféle fajta szerződést, mindent meg fogunk vizsgálni, Értelemszerűen is természetesen, de nem azzal a céllal, hogy embereket, cégeket, bárkit ellehetetlenissünk és tönkretegyünk, hanem csak egyetlen egy szemponttal, és ezt az ön műsorában is többször elmondtam, és ez a munkának a mindőség. Én ezt értem, de ezzel de együtt más. lesz olyan, aki könnyen lehetséges, hogy november 2-án, akkor nem ünnep van, de november 4-én telefonál, hogy lejárt a teljesítési idő. Ez vajon most azt jelenti, hogy őt nem fogják kifizetni, vagy egyszerűen csak csúszás van? Csúszások vannak, ezt már most is tudjuk, de ahol csúszás van, azokat megnyugtattuk, hogy az, ami jár nekik az érvényes szerződéseik alapján, azt mindenki meg fogja kapni, és utána, ha lesznek új szerződések, azokat majd megnézzük, hogy milyen formában és hogyan kötjük meg, de akinek van jogilag érvényes szerződése, azt mindent az utolsó figyelé ki fogunk fizetni. Azt kérdezem Öntől, hogy három hét múlva, az azt jelenti, hogy negyedike nem, 11 -e, nem, 18-án létezhet-e, hogy még beszélgetünk egyet? Amikor ön engem fölhív, mindig boldogan beszélgetek önnel. <gül> nagyon szépen köszönöm. Most még kedvesebb volt, köszönöm mint múltkor, múltkor azt mondta, hogy küldjek SMS, de SMS természetesen küldök. Beírom. <gül> Az csak hogy... azért, hogy ne De Nem, nem, nem, nem. nem, nem. A, a... Igen, igen. Nekem a munkám nagyon fontos. Annak idején megkérdezte a lányom, amikor kicsi volt, ez egy személyes történet, és nagyon szégyellem, mint máig, de sajnos ez egy Freudizmus volt a részemről, kérdezte a lányom, hogy szeretem-e, és azt mondtam, hogy legalább annyira, mint a munkámat, és akkor a lányom elgondolkodott, és azt mondta, hogy köszönöm szépen. És azért annak a hangsúlya magáért beszélt. Köszönöm, köszönöm, köszönöm a Viszont Köszönöm állást. Viszont hallásra. Önök Niedermüller Pétert hallották, a hetedik kerület polgármesterét. Fialajános János lehet? csorbai Ferenc, Muhács polgármestere van a vonalban. Mindig kacagokat, olvasom, hogy ön senkinek nem áll a rendelkezésére, mert akkor szemben nézhetek azzal, hogy én egy senki vagyok. <gül> hát, a, a, az utóbbi időben a teljes Magyarország is sajtó a hátamon ugrált, és meg kellett húzni egy, egy korlátot a, az interjú adásba, és, és a... Igen, igen. Tehát, hogy... hogy, hogy... De mindenki műzős, ugyanazt A mennyi, mennyiség fölött már nem, nem terveztem azt, hogy interjút adok és beszélgetek a sajtó kedves munkatársaival, mert, mert a magánéletem rovására ment már. Igen, hát ezügyben valószínűleg a közelhívőben sem fog panaszkodni, ráadásul, ahogy én feltételezem, alapvetően egy dolgot kérdeznek. Igen. Azt kérdezik, hogy mikor takarodik el a pitlibe? Mm, igen. Van, aki szofisztikáltabban ezt kérdezi, van, van aki pedig A múltból adódóan azt gondoltam, hogy megengedhetem magamnak ezt, egyébként is sejtettem, hogy nagyjából sejti, hogy uh, idézőjelben van, de a dolog igen, lényegét láttam. próbáltam érzékeltetni. Ugye, ha minden igaz, akkor ön péntek óta a polgármester. Igen, pénteken volt a eskütétel. Milyen polgármesternek lenni? Igazándiból semmi különbséget nem, nem érzek, tehát ugyanolyan ember vagyok, mint annak előtte. Ugyanúgy foglalkoztatnak dolgok, mint annak előtte, talán egy picit jobban bizonyos dolgok. Bent a házba már egy, egy másfél hete, hol rövidebb, hol hosszabb időre megjelenek, és kezdem, kezdem érezni azt, hogy azért nagyon komoly, nagyon komoly súlya van egy polgármesteri feladatnak, úgyhogy első intézkedések azok, azok megtörténtek, tehát igazándiból most hétfőtől kezdődik el majd az érdemi munka. Magyarumától. Igen próbálok párhuzamot vonni, minden párhuzam rossz, csak azt szeretném önnel érzékeltetni, hogy a maximális együttérzésemet bírja, de ez önmagában még nem egy nagy kunst. Annak idején, e, ide lassan két éve, amikor a havasapályán megszűnt az ATV-ben, e, azért, mert havasherékkel kapcsolatban olyan vádak jelentek meg a televízióban, amely átmenetleg majd tartósan nem tette lehetővé az ottani foglalkoztatását, és igyekeztem euh, pontosan fogalmazni, akkor azért kerültem én a civilapályán vezetésére, hez, nak neki részére, mert korábban amikor, azon kívül, hogy rendszeresen vendége voltam ennek a műsornak, de amikor Havasheri külföldön volt, vagy beteg volt, inkább legyen külföldön, akkor én voltam az, aki kvázi fregoli ember volt, és így aztán nekem ajánlották fel ezt a műsort. Később az volt a kérésem, hogy a Havasapályát nyilvánvalóan én nevezessem, mert én nem vagyok Havasheri. Olyan kérésem végül eddig nem volt még, hogy helyett fialapályán legyen, de az a küzdelem, ami önmagában abból adódott, ahogy én oda beültem, semmilyen módon nem összehasonlítható az ön helyzetével, de azt szerettem volna önnel hogy ha valamilyen módon mégis össze lehetne hasonlítani, miközben nem lehet, akkor van affinitásom arra, hogy beleérezzem magamat az ön helyzetébe. Nem tudom, mennyire voltam kusza. Nem, tökéletesen megértettem. Ettől a helyzettől, kedves Csorbai, szeretnék egy jó hét közölni önnel, soha a büdös életben nem fog megszabadulni. Na, hát már jó volt beszélgetni, hogy ezt megtudtam. Ön felépítheti saját magát, de mindig lesz majd valaki, aki erre emlékezteti, ezzel együtt győzelemre viheti a dolgot, de kár nehéz, és ezt gondolom, hogy ön is tudja. Igen, igen ezt, már, ezt már most érzem, hogy, hogy Nehéz lesz. Nehéz lesz. Itt én megpróbálom ebbe, a, ebbe az időszakba, ami nekem adatot, megpróbálom azt, ami, ami bennem van, amit én azt gondolok, hogy... Jó, de akkor ő, ő szokott... már eleve avval számol, hogy ennek határideje van, és akkor ez a határidő az öt év, vagy pedig fél év? Hát ezt most még így nem lehet megmondani, tehát nem lehet exaktul kiállni. Hát ön öt évvel számol. lesz. Én azt gondolom, hogy 6 hónapot, ugye 6 hónap bejelentették, hogy 6 hónap múlva ugye feloszlatják a testületet, meg is tudják csinálni, az erejük megvan hozzá a képviselőtársaknak. Én azt gondolom, hogy nekem most 6 hónapig van egy előrelátható terminusom, ott fogunk majd húzni egy, egy zsinort, és ott fogunk értékelni, hogy akkor hogy történt, mi történt. Én most erre a erre az időszakra tudok koncentrálni. Természetesen a, az intézkedések és a, a, a, a munkám azt hivatott, hogy, hogy hosszabb távra ö, tervezzek. Tehát nem olyan intézkedéseket szeretnék hozni, vagy olyan dolgokat szeretnék csinálni a város életében, ami csak erre a kis időre ö, vonatkozik, hanem egy, egy picit hosszabb távú ö, terveink. Hadd mondjak, megint, ö, valami, hadd mondjak valami párhuzamot. A TV részéről csak és kizárólag jó indulatot és szakmai hozzáállást tapasztaltam, mind a szakszemélyzet, mind a főnökség részéről. A műsor vendégei, lásd képviselőtestület, itt a párhuzam, már nem feltétlenül voltak ilyenek. Az, hogy ön végül is fél év alatt mire képes és mire nem, azt azt abban ma, 2019. október 28-án, hétfőn, 1 perccel 4:9 előtt, mit gondol, hogy min múlik? Mondok, egy, mondok még egy hát... dolgot, amikor tegnap néztem a Bajersót, kettő percig, mert pont odaérkeztem, és ezt a két percet megnéztem, akkor arról volt szó, hogy Karácsony Gergelynek az a javaslata, amely szerint kapjon Demszki Gábor és Tarlós István is díszpolgárságot, az egyiknek jogtalan felemelése, a másiknak pedig az elsővel való besározása. Magyarul sikerült ott kettős leléptetést alkalmazni. Saját magára vonatkoztatva, amiközben nem díszpolgárságról van szó, mit gondol, mi az, amire képes lesz ebben a légkörben Mohácson? Uh... Bent a, kép, a a polgármesteri hivatalban én azt gondolom, hogy a bendolgozók azok maximálisan jól látják fel a feladataikat. Beszélgettem már nagyon sok mindenkivel bent, kezdtünk el közös gondolkodásokat véghez vinni, és én azt gondolom, hogy, hogy ők, ők partnereim lesznek abban, hogy, hogy ezeket a ezeket a terveket, a város ö, életébe meghatározó ö, projekteket, amik, amik most mennek, hogy ezeket, ezeket végig tudjuk csinálni, ö, gördülékenyen fog menni a dolog. Tehát az ő egyáltalán nem látok semmilyen zátlót. Ugye más helyekről folyamatosan lehet hallani, hogy hányan álltak föl felállt-e bárki is mohácson az önkormányzaton? Nem tudok ilyesmire, szerintem nem. Én, én nem hallottam volna, hogy valaki... Elment volna, és a jegyzői kabinet maradt. Maradt minden, igen. Osztályvezetők maradtak. Igen, igen, igen. Illetve ön nem tud az ellenkezőjéről. Furcsálanám, hogyha lett volna ilyen, mert az eljutott volna hozzám, de én mindenkivel leültem már ezek közül beszélgetni és beszélni. Nem, nem volt ilyen. Nem volt ilyen. Magas szakmaiságot képviselnek itt a polgármester hivatalban ezek, ezek az emberkék. Emberek, és, emberek. Emberek? Emberek? emberek, emberek Érti, hogyha ők igen. emberkék, akkor mi is emberkék vagyunk. Akkor elnézést, igen. Tehát ezek a, az emberek, és én azt gondolom, hogy nekik, ha így végzik továbbra is a, a feladataikat, akkor helyük van. Azt kérdezem öntől, hogy a pártoknak nem lenne jelentősége, hogyha a cselekedeteiknek nem lenne foganatja, hiszen egyébként ugye a kutya ugat, a karavá halad. Ugyanakkor a Fidesz azt mondhatja, hogy azért nem kutya ő, hiszen ő arra kérte a szimpatizánsait, hogy érvénytelen szavazattal bizonyítsák azt, vagy nem tudom mi erre a jó szó, hogy ellenállnak az ön indulásának, de nem szavaznak ön ellen ebben a formában, és ugye tudjuk, vagy tudható, hogy az érvénytelen leadott szavazatok száma magasabb volt, mint az őre leadott szavazatok száma. Magyarul nem lehet mondani, hogy ezügyben a fidesz KDMP nek a helyi tevékenysége eredménytelen lett volna, volt szó a szakmai apparátusról, lesz szó a pártokról. Hogyan fog tudni ön hatni arra a népre, arra a Muhácsi népre, amely legalábbis a választáson képes volt hallgatni a korábbi kormányerőkre ebben a formában? Hát egyrészt a munkámmal, amivel bizonyítani szeretnék, másrészt pedig meg kell mozgatni az embereket. Tehát itt azért Azért egy nagyfokú apátia uh, uralkodott a városon nagyon-nagyon régóta. Az látszik is a számokból, mert tízezer ember nem ment el szavazni. Tehát az, ez egy óriási szám, aki, aki, aki nem, nem, nem alkotott véleményt tulajdonképpen. Tény és való, hogy igen, a, a, a gyűlöletkampány az, az beérett, és az, az, az rendesen, rendesen látszott, hogy, hogy sok embert elértek ezzel a dologgal, én ugye egy hétre redukáltam csak magát azt a kampányt, ami és nem csak én, hanem a, a képviselőjelöltársaim is, akivel, akivel együtt indultunk. Ugye a gyász ideje alatt mi, nem, Igen. mi semmilyen, semmilyen kampánytevékenységet nem folytattunk. ellen szemben viszont hát a nyakunkba kaptuk azt, ami, amit csak lehetett, amit el lehet képzelni a, a különböző internetes és egyéb más médiumoknak a bugyraiból, ami kifolyt, az mind a nyakunkba folyt és a temetés utáni egy héten tulajdonképpen a kampányunkat. Én akkor tudtam minimális dolgokat eljutatni az emberekhez, hogy megismerjék azt, hogy egyrészt, hogy ki vagyok, aki nem ismer, másrészt pedig azt, hogy, hogy mi az a, a, a program tulajdonképpen, amit én képviselni szeretnék, és hogy szeretném, hogyha ez a, a városvezetés egy picit, picit átalakulna intellektuális kalandnak nagyon érdekes ez a fél év, miközben ugye Mohács sorsa azért nem egy intellektuális kalandó múlik, tehát nem szeretnék úgy fogalmazni, hogy aztán mindjárt korrigálnom kelljen saját magamat, de az szembeszökő hogy az önnel kapcsolatos beszélgetések és az önről szóló, tehát az önről szóló írások, amelyekben ön nincs megszólaltatva közvetlenül vagy indirect speechben van, de önről írnak, azok szinte egyhangúan függetlenül attól, hogy Ellenzéki vagy kormánypárti sajtóról van szó, mondom szinte az értetlenségüket fejezik ki. Az ügyben, hogyha valakit ilyen mértékben akarnak a pártok és Mohács népének meghatározó része visszavonulásra készítetni, mi a pitlinek nem hajlandó ezt tudomásról venni? Engem meglep, függetlenül, hogy a személyes környezetemben is van olyan ember, aki nem érti, de meglep az ellenzéki sajtó vagy kvázi ellenzéki sajtónak ez ügyben való... Képe, amely nagyjából csak a hangvételét tekintve ha fogalmaz másféleképpen önnel kapcsolatban, mint a kormánypárti. Ez engem is meglepett, megmondom az őszintét. Tehát lehet, hogy ebben benne volt az is, hogy ők kerestek engem, mindaz a napi 400, körülbelül 400 telefonhívás, aki, aki abba az egy hétbe rám és megmondom az őszintét, hogy egy idő után besokaltam, és azt mondtam, hogy nem fogok semmilyen telefont felvenni már, aki, aki, akinek nem, nem ismerem a nem ismerem a hovatartozását, már úgy értem, hogy nem tudom, hogy ki <gül> ő. Most érzem. Nem tudom, hogy ki ő, mert, mert egyszerűen kezelhetetlen mennyiség volt. De, fog, de nézze, ma... én egy nagyon, nagyon magabiztos egy ember vagyok, telefonból. de hogyha sokan mondanak valamit, ami szembe megy az én gondolataimmal, elgondolkodom rajta. Ön eldöntötte, felvette a mandátumát polgármester. Az elkövetkező időszakban, most hónapokon keresztül ezt a kérdést fel lehet tenni, de nagyjából öt hónap múlva kezdődik ismét az ideje annak, amivel ebben lehet cseszektetni. Azt kérdezem, most még ebben a periódusban, és aztán később én személyesen leállok erről, hogy mindig pontosan tudott-e saját magának arra válaszolni, hogy miért teszi azt, amit tesz. Hiszen ez, a, ez az ön esetében az egyik legfontosabb dolog. Ha nem tudtam volna, akkor nem is indultam volna el. Én ezt értem, csak azt mondom, hogy amikor valakivel szemben megy valaki, egy, mindenki, akkor azért, azért a folyamatában is tud ráhatni. Tehát attól meg kedden magabiztos szerdán átmenetleg elvetheti a magabiztosságát. Engem elindított egy, egy nagyon, nagy mennyiségű mohácsi ember, hogy induljak el ezen a választáson. Ahhoz képest körülbelül háromszor annyian szavaztak rám, tehát nem igazán... A, a, a legnagyobb része az el sem ment szavazni, nem nyilvánított vélemény, tehát. Hogyan... Nem, igazán, nem igazán értem, hogy, hogy miért kellett volna nekem hallgatnom, akármilyen médiának a médiának a, a nem. maradj vagy mennyi álláspontjára. É, azt kérdezem öntől, tudomásra vettem, azt kérdezem öntől, még egyszer föl nem teszem. Azt kérdezem Öntől, hogy magával a képviselőtestülettel kapcsolatban ugye a Denski Tármus példa annyiban jó, amennyiben ön is Uh, Szeko Józsefet uh, díszpolgárnak javasolta, és ezt egyöntetően elfogadta a képviselőtestület, de valami egészen fantasztikus bölcsességgel ennek az átadását 2020 augusztusra tette, uh, amit talán uh, nem is tudom, hogy ez mivel van összefüggésben. Tehát nem is augusztus 20 halt, meg mi volt augusztus? Mi van augusztus 20 hát, eh, Akkor szokták a, a különböző oh, hát akkor erre díszpolgárségek átadni. Tehát van, van, egy, van egy alapja erre. Így van. Uh, ugye ez tudható volt már, hogy az első ülést azt én mindenképpen egy egy, egy olyan ülésnek szerettem volna, ahol, ahol megemlékezünk a, a volt polgármesterünkről. És uh, ezt én már jó előre. Megkértem a, a kollégákat, hogy ezt így, jó, így tett, de akkor tárják, ezek szerint hogy... az, hogy ez augusztus 20-án lesz 2020-ban, abban egyáltalán nem a fél évet kell figyelembe venni, vagy nem muszáj, hanem figyelembe lehet venni az, hogy ez muhácson így szokott lenni. <tos> Igen. Jó, Igen, tehát... akkor, de, Igen. Rendben, de akkor mondja el azt, hogy mi van a hehegés mögött, mert ezek szerint azért van egy plusztartalma. Hát csak annyi, hogy ugye mint én azt mondtam is, hogy a, a kommunikációt azt én fenn szeretném tartani a, a képviselőtestületen belül. Az, hogy ezeket, a, a, ezeket az olyan város életét, befolyásoló dolgokat, ezeket konszenzusba hozzuk meg ezeket a dolgokat, én ígéretet tettem arra, hogy, hogy bizonyos dolgokkal egyeztetni fogunk a képviselőtestületen belül. Ez meg is történt, én ott el is mondtam, egyet is értettek. Lehetett volna ott is esetleg azon a megbeszélésen is felvetni ezt a dolgot, hogy akkor nem most, hanem akkor adjuk át majd augusztus 20-án. Ehelyett ugye váratlanul ott a, a képviselőtestületi ülésen, mielőtt átadtuk volna tulajdonképpen a tisztpolgári címet elhújt polgármesterünk közvegyének, akkor hát egy ilyen huszáros vágással akkor Bejelentették, tehát megszavazták, hogy, hogy akkor legyen a 20. -án. Mert egyébként ott volt? Persze. Én én még nem nem a tehát, tehát az így, önterve az volt, hogy az ott helyben, helyben megtörténik. Van, így, így van, így van, így van, így van. Így De ettől a képviselőtestület testület önt és az ödzvegyet is megfosztotta. Így van, így van, így van, így van. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire fontos az, hogy az msp t ön a hátában érezze az hogy jó értelműbb. Néha az ember a hátában rossz dolgokat is szokott érezni, hiszen a DK a Jobbik, a Momentum és a Fidesz-KDNP is visszalépésre szólította önt. Sokkal több párt már nincs. Ezért aztán végképp nagyon fontos, hogy az MSZP az MSP önhöz való viszonyulása milyen, független, hogy persze arra is lehet fittyet hányni. Ebben, ebben a tekintetben van-e valamiféle hátországa önnek, vagy erre nincs igazán szükség, vagy nem érthető a kérdés? Na, kérdés érthető. Annyi kiegészítéssel csak, hogy a DK Momentum Jobbiknak a helyi képviselői egy Szerintem rettentően elhibázott lépés során szólítottak fel lemondásra. Ezt egyébként a, abban az időben a pártjuk ezt korrigálta is. Tehát ha megnézzük a László nyilatkozatát, abszolút ellenmonda annak, ami a, ami a, a helyi dk hölgynek a szájából elhangzott. És azon kívül pedig természetesen, minimális, van kommunikáció a, a, a párttal. Ők, hogy mondjam, tehát a döntések javát azt rám bízzák. Azt kérdezem öntől, hogy vajon ezeknek a politikai szervezeteknek a helyi tagsága, vagy helyi notabilitásai miért gondolkodnak pregnánsan másféleképpen, mint az országos? Hát talán mert ez egy, ez egy helyi választás, tehát egy önkormányzati választás, ahol igazándiból én ezt értem, de pont fordítva lenne önnek jó, hogy a helyiek önt támogatják, és az országosan ön ellen, de az, hogy a helyi jobbik, Momentum, DK önellen van, az önnek, az, az miért van? Hát most én ezt csak ezt a magánvéleményem, és én ezt csak-csak találgatok, tehát ez, ez, ez nem, nem hivatalos álláspont, de hát gondolom, hogy ha visszalépek, és egy új választást írnak ki, akkor ez a szövetség pillanatok alatt felbomlik, és most már mindenki külön szeretne akkor indulni. Uh -huh. Azt kérdezem öntől, hogy az, hogy mindjárt az önkormányzati választás másnapján Pávkovics Gábor, a Fidesz-Mohási szervezetének elnöke bejelentette, hogy ő indul polgármesternek fél év múlva, arra az ember hogyan tekint? Hát igazán én zsávagy nem tekintettem, hát ez azért dolguk, nekem ezzel szerintem nincsen semmi dolgom, ezt... Tehát ön érzi magában azt a képességet, ha másféleképpen nem, azért, mert egy felnőtt ember, azért, mert vállalatvezetési tapasztalata van, hogy túl fogja tudni tenni magát azon, hogy amikor leül a képviselőtestületbe, akkor egyből azon gondolkodjon, hogy az ott lévő emberek milyen mértékben akarják segíteni Mohács, és akadályozni az ön dolgát, miközben ön azt fogja mondani valószínűleg, hogyha az én munkámat akadályozzátok, akkor Mohácsot is akadályozzátok. Igen, én ezt kértem minden, minden képviselőtársamtól, hogy, hogy uh, használjuk fel ezt, a, ezt az időt arra, hogy, hogy uh, folytassuk azt a, azt a megkezdett utat egyrészt, amit az a elfunk polgármesterünk uh, kijelölt nekünk, azokat a fejlesztéseket továbbvíve, uh, befejezve akár uh, létrehozzunk olyan dolgokat, amik, amik itt a városban már már Működőképesek, és új lehetőségeket kell keresnünk, amiben szintén, szintén elvárom a segítségüket, hogy, hogy ezekbe, ezekbe ők is a maguk szintén mindenki részt tudjon venni. De ott van a fejében az, hogy ez alatt a fél év alatt hogyan fogja ezt a helyzetet domestikálni? Természetesen. Nagyon kíváncett, tehát nagyon sajnálom, hogy ezt nem látom nap mint nap, mert nagyon kíváncsi vagyok rá. Ugye a jobbik Baranya megyei önkormányzati képviselő Schwarz-Kiefer Patrick írt egy levelet, amiben nagyon fura volt, hogy ugye azt írja, hogy tegye azt meg, hogy a közt nyilvánosságra hozza az összes szerződés és dokumentumot, világítsák át közösen az önkormányzatot a civil szervezetek bevonásával, és utána lépjen le. Tehát azért ő legalább valami fokozatot, legalább egy lépcsőt meghagyott önnek. Ugyan, olvastam is. Pont a hétvégén ö, olvastam ezt a nyílt levelét, valószínűleg felveszem vele a kapcsolatot is, hogy, hogy átbeszéljük ezt a, ezt a gondolatmenetet, meg azt, hogy nekem ezzel kapcsolatban mi van a fejembe. Úgyhogy hát megmondom az őszintét, hogy nem gondolnám, hogy kívülről kell ezeket a dolgokat megmondani nekem, hogy hogyan kell csinálni. Tehát. Ön egy bizottságfelállítás tett javaslatot, ami a város vonzerejét idegenforgalmi szolgáltatásokkal ötvözve e, szeretné versenyképest tenni, illetve még versenyképesebbé tenni. Igen, Igen ezen, ezen, ezen lamentálunk, hogy, hogy e, Mohásnak... Markáns turizmus és idegenforgalmának kéne lennie. Ehhez képest már van egy komoly uh, idegenforgalma, de ez még, ez még korán mondható, mondható elégnek. Itt azért az épített kubatúra és az egyéb uh, látványosság, amiket be tudunk mutatni a turistáknak, az megvan. Uh, szerintem gyenge még a város marketing, amiben, amiben erősíteni kell. És hát ö, olyan szakembereket kell megnyernünk itt a, erre a tevékenységre, akik a városban, tehát a várost, mint, mint terméket be tudják mutatni, és, és olyan helyre tudják tenni, hogy, hogy az látogatók azok, azok nagyobb számban tudják ezeket a dolgokat megtekinteni. Ez, az... ez, ez egy olyan, olyan pont lehet má életében, ami, ami egy picit meglódítja mert hogyha ha ugye most 20-ban ez a ez a mennyiségű pályázati pénz ez, ez elfogadhatni, tehát nem lesz már ekkora uh, volumenben pályázati pénz, amiből folyamatosan lehet építkezni, át, át kell állnunk egy picit más típusú uh, városvezetésre. Azt kérdezem öntől, hogy mennyire osztotta föl saját magában az elkövetkezendő hat hónapot a tekintetben, hogy 180 nap múlva, ugye már 180 nap sincs, azt mondhassa el, hogy ami önön múlott, azon nem múlott, mert ő mindent az igényét a világán elkövetett. Ez mennyire gondoltál? Hát, hogy pont a hétvégén beszéltünk a családommal, elköszöntem tőlük. Sok sikert kívántam nekik az életbe, és majd jövök. Igen, mert meg tudom érteni, tehát azért ez egy, ez, egy, ez egy ritka szellemi kaland. Tehát, hogyha ön egyébként Csorbai Ferencként be tudja azt bizonyítani eh, msp vel vagy msp től teljesen függetlenül, hogy attól, mert nem Fidesz, attól ön még alkalmas lehet az alapján, a fél év alapján, amit tesz. Azért az egy olyan kaland, és ez egy rosszú, de nem tudok rá jobbat mondani, hogy én teljes mértékben megértem, hogy elköszönt a családjától, bár azt még nem mondta meg, hogy ők hogyan reagáltak erre. Hát, hála Istennek a feleségem az minden döntésembe támogat. Tehát És uh, a gyerekek? Ha, ha, ha, ha így, ha úgy, ők, ők, ők támogat engem. Hát a gyerekek egy része még kicsi, az még nem annyira nem annyira érzi meg, hogy most... Ez... Jó, de hát aztán végképp nem értek, hogy hova megy apa, hogy most elköszönt tőlünk. Ja, ezt csak ne, ezt Értem. Ezt... A vickedvéért mondtam, tehát megpróbálok ezentúl is annyi időt szorítani a családomnak, amennyit csak lehet, mert hiszen az a legfontosabb. De gyakorlatilag ön úgy tekint legyünk. erre fél év múlva, egyáltalán ha bekövetkezik, hiszen ha nem következik be, tehát ha nem lesz előre választás, az már önmagában ért beszél, így mint amikor az, az ember egy olimpiára készül fel, mint egy sportoló, vagy igen. mint egy diák, aki egy egyetemi vizsgára. Azért jobbat talán a sportoló, mert ugye ott elsőnek kell lenni. Igen. Hát ez egy méretes feladat. Én is ezt látom. Én is ezt az látom, ember, hogy ez... Hogy ez tud az egy ember objektíven látni, azt nem tudom. Ez egy szűkabb közeg, akár még láthat. Én sok sikert kívánok úgy önnek ebben, hogy közben Mohács se lássa Kárjá, Kárát. Dehát Mohás nem láthatja Kárát, hiszen akkor nem következik be az, amit ön szeretne. Igen, igen. Ez, ez a cél leveget egyedül, és szinte csak is folyamatosan a szemem előtt, hogy itt egy folyamatos, folyamatos városvezetésnek kell maradnia, ami tovább viszi azokat a megkezdett projekteket. Ugye itt azért nem egy-két projektől van szó, amit ebbe a városba zajlik, hogyha egy, egy olyan állapot alakult volna ki, amiben nincs döntéshozó, vagy, vagy még rosszabb esetben, hogy, hogy teljes káosz a városházán, akkor ezeknek a projekteknek a nagy része ez elbukik. Jó, hát ugye erre, erre szokták mondani, hogy ez egy ilyen első precedens lesz, majd meglátjuk, hogy lesz második. Ha adhatok önnek tanácsot, miközben azt kérdezem öntől, de Niederbüller Péternek is azt mondtam, illetve kérdeztem, hogy imáról nem két, hanem három hét múlva november 18-án jöhet -e a következő fejezet? Várom. Azt kérdezem öntől, illetve azt javaslom önnek, ha egyáltalán ismét élhetek ezzel, egy vagy két hét múlva érdemes lenne önnek tartania egy, úgy ezt úgy sajtóreggelinek, vagy nem tudom minek szokták mondani, tehát hogy meghívni a sajtó munkatársait országos és helyi szinten, és lehetővé tenni számukra azt, hogy mindezt elmondani, hogy az ami egyébként ebben a legunalmasabb, hogy mindenki egy dolgot kérdez, és a többi már nem is érdekli őket, azt legalábbis megpróbálja egy életre letudni. Nem fog sikerülni, mert attól még ez a kérdés ott lesz, de ő minden esetre elkövet mindent annak érdekében, hogy tudom is én 3 hét vagy x hét regnálás után, de nem túl hosszú idő után, hiszen ezt a 6 hónapot fel kell osztani, egy olyan lehetőséget adjon a sajtónak, amiben a sajtó azt érzékeli, hogy ön, hát nem nyitott a játszik, mert az hülyeség, de nincsenek. E tekintetben skrupulósai, ha érhetek egy ilyen javaslattal. Köszönöm szépen, el fogom gondolni. És még egyszer, Mohásnak és Önnek ebben a sorrendben sok sikert, és akkor 18 án előkerülök. Köszönöm szépen, minden jót kívánok. Viszont halásra. Viszont halásra nekem! Önök Csorbai Ferencet, Mohás polgármesterét hallottak. egy. Négy nyolc és nulla harminc bármilyen témában. Ma 2019. október 28 a hétfő van, és hetes percen múlott reggel fél kilenc. Ez a kegyfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a Hallgatók és Fiala János műsora. Amit ma önök elé akartam tenni, azt önök elé tettem, most meghallgatom szívesen önöket az, elé, az önök elétett dolgokkal kapcsolatban, vagy mármilyen más dologgal kapcsolatban. 061 -489 0999 és 06 Itt szeretném elmondani, hogy november 4-én, hétfőn egy hét múlva Károly napján nagyon messziről jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. A belépés díjtalan, szívesen vannak látva. November 4-én este fél órakor. 8 órat, 8 óra fél nyolc órától.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 Mégnek a privát szféra, államosítani kéne. Nem kell a konfortzóna, államosítani kéne. Az agyamban folyton megszalad. Jöregek! Jöregek! Szia, Bereski Csaba vagyok. Szia, édesem! Szia, uh, foglalkozom majd ezzel a Horváth amit az átlátszó írt? Azt hiszem, nem. Hát kár. Megmondom neked azt is, hogy miért... Uh, újakkal szívesebben foglalkozom, egyébként pedig van egy gyászmunkám, tehát hogy mondjam neked, um, érdekesek a hallgatók, uh, mert nem veszik figyelem, Egyrészt én nem nagyon beszélek arról, hogy december 20-án ennek vége van, és ennek következtében ugye nem is nagyon venném jó néven, hogyha minden nap itt az emberek, de az, hogy azok az együttműködésem amelyek korábban voltak, és amelyek eltűntek, mint szürke számára ködben, ahogy 2010-ben is eltűntek, az azzal kapcsolatos empátiát én a hallgatóim részéről nem nagyon érzékelem, én pedig egy olyan vadászkutya vagyok, amelyik, vagy aki időnként, hát vagy elfárad, vagy nem tudom erre mi a jó szó, elkezd érzelme lenni olyan dolgokkal kapcsolatban, amelyekre korábban vadászod, de amelyekkel kapcsolatban beállt egy olyan státuszkó változás, amit nem tudok ennél jobban kifejezésre juttatni. Hát jó, de beszélsz rendszeresen, ezzel nem, nem minősítem ezt a túlcsabát. Tehát most, most van egy ügy, ami az elég érdekes, és nem a pestis rácsok érte meg, hanem az átlátszó. De uh, majd önmagában, amit mondasz, miért kéne nekem a, a túlcsabát felív nem akkor ezúgyben egy embert kéne de nem felhívnom? a Csabát, hogy... Akkor miért beszélsz a Tócsabával, Csabával, hogyha hát te egy, ilyen ügy, egy ilyen ügy nem érdekel? Azért beszélgettem, mert beszélgettem, és az az előző vezetése volt kapcsolatos, mert ott párhuzamosan kellett állandóan érzékeltetnem, hogy amikor arról beszélt Karácsony Gergely egy elkapott felvételen, amiről beszélt, az azért teljesen alaptalan nem volt nem mondom, hogy alapja volt, de nem volt teljesen alaptal, és azt szerettem volna bemutatni azt, hogy amit ma sikermunkáként könyvelnek el Zuglóban, hát az igen, az sikermunka volt, tehát igen, oké. Okay. Ezért, ezért történt. De annak vége lett. Az, az már szeptember után egy pút munka volt a részemről, hiszen az nekem nem volt szerződéses kötelezettségem. Most pedig eh, én megmondtam, hogy Horváth Csabához másféleképpen viszonyulok, mint viszonyultam eh, Papcsák Ferenchez és eh, Karácsony. Eh, Karácsony Gergelyhez. Nyilvánvaló, hogyha az ATV a civila pályámban ezt napirendre tűzi, akkor fel fogok készülni, de a hozzáállásom nem fog változni. És azt meg kell értened, Csaba, hogy ennek a gyászmunkának a rádió fennállásáig, aztán online természetesen megy tovább, de december 20-áig ennek nem lesz vége. Ez bennem sokkal mélyebb sebet ejtett, sem mint, hogy én másodpercek alatt azt mondjam, hogy oké, okay, akkor most foglalkozzunk ezzel. Értem. Érzek magamban egy belső összeférhetetlenséget én, mint Zuglói, ugye, eleve nehezen emésztem meg, hogy, hogy a Karácsony Gergely a szabadította Horváth Csabát, és akkor most van egy ügye, úgyhogy nagyon kíváncsi rá. De látod, lesz, milyen akkor... érdekes? Az ügyben nem szólaltál meg, hogy Karácsony Gergely hogyan szabadította rá e, Zuglóra Horváth Csabát? pedig ez ez ok és okozat. Akkor miért nem telefonáltál? Mindig nem telefonálok, is ismersz. Én ezt értem, de ok okozatból okozatra telefonálsz, okra meg nem. Azért ezen gondolkodja. 061 061 Az eddigi eredményeket semmibe véve a jövőbeni átláthatóságot. támadta meg az átlátszóplont hazug manipulatív és félrevezető cikke, amely Zugló önkormányzatának tervezett SMS-módosítását magyarázta félre. Ezzel az önkormányzat működését alapjaiban meghatározó szabályrendszerrel kapcsolatos közbizalmat ásta alá és becsapta a közvéleményt, írta a Facebookon Horvát Csaba Zugló frissen megválasztott MSZP-s polgármestere. Itt a cikk azt mondja, hogy Horváth Csaba visszavonta a módosítását, miközben lehazugozta az átlátszót. Bár hazugnak nevezte a cikk állításait, a polgármester az SMS-módosítást visszavonta azzal az indoklással, hogy elejét vegye a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Csaba? Újabb telefon? Köszönöm annak, aki küldte ezt a, az index cikket. Csaba? Igen. Itt vagyok. Na tehát akkor mégiscsak csak volt az átlátszónak, olyan hirtelen visszavonta. Hát én erre nem tudok neked válaszolni. Hát, hogy tudnék erre neked? Olvasom a teljes szöveget. Védjük meg a közdivizalmat. Tény, hogy Zugló a legátláthatóbban működő önkormányzatok közé tartozik, hiszen minden szerződése nyilvános és nyomon követhető. Ez nagyon fontos érték, ezért ez így lesz a jövőben is. Az eddigi eredményeket semmibe véve a jövőbeni átláthatóságot támadta meg az átlátszó.blog.hu hazug, manipulatív és félrevezető cikke, amely a zugló önkormányzatának tervezett SMS-módosítását magyarázta félre. Ezzel az önkormányzat működését alapjaiban meghatározó szabályrendszerrel kapcsolatos közbizalmat ásta alá, és becsapta a közvéleményt. Az átláthatóság olyan érték, amelyet minden demokratának kötelessége megvédeni a valótlan és a közbizalmat alásni szándékozó próbálkozásokkal szemben is. A közbizalom helyreállítása Érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Ha, jó. Ha, ha. Oké. Okay. Hát nem oké, okay, mert egyébként, uh, hogy mondjam, fel lehet az érdeklődésemet Horváth Csaba írát, mert ugye a megy szint a közbizalom helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonja, hogy elejét vegye a további rosszindulatú politikai támadásoknak, az két olyan állítás, ami úgy van egybefésülve egy mondatban, hogy egyébként az lehetetlenség. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon, ez nem egy ritka dolog, és én már látom, hogy ez a civilapályánban szerepelni fog, ezek szint a közbizalmat egy olyan ügyben kell helyreállítani, és a rossz politikai támadásoknak úgy kell elejét venni, hogy közben egyébként az, amivel kapcsolatban a közbizalom megingott, az egy teljesen átlátható, szakmailag támogatható program volt, hogy akkor viszont miért kellett visszavonni? Hát erről beszélek igen. igen. Talán azért, és ebbe is gondolj bele, nem tudom még egyszer. Tehát nem néztem utána, de azt elképzelhetetlennek tartod, kedves Berecki Csaba, hogy ma eljutottunk oda, hogy az átlátszó.blog.hu tud olyat terjeszteni, ami egyébként jobban hat, mint amit maga a polgármester mond. Na figyelj, ha az most egy fideszesről írt volna, akkor minden erről beszélnek. De most nem most? ezt kérdeztem. Nem ezt kérdeztem. Csaba, nem Nem, nem, nem tartom elképzeletet. Én, én arról beszélek, hogy a sajtó olyan önálló Csabát szerepet tölt be. A meg ezt az egész Tócsaba, mennyiben uh, a Horvá... De Mennyiben ismerette a Horváth Csaba? Hát álljon, mert, mert volt, a... volt második kerületben okay. a Oké, és akkor és volt akkor ott fővárosba. voltál? Volt a pontosan tudjuk, hogy egy nímang. De és úgy, és úgy, és úgy, beszélsz, most... úgy beszélsz róla, hogy Nímond, hogy közben ezt mivel tudod az, a Az elmúlt éveknek a munkájával, amit ő letett a fővárosban, a második kerületben. És akkor még ott van a Tócsaba, és akkor szeretném tudni, hogy mi a, a rosszabb lesz a zuglóba. Ennyi. Hát az érdeklődésedet, ezt megértem, köszönöm szépen, de... Azért ez a telefon az önellentmondásoktól nem volt mentes, különös tekintettel arra, hogy ebből úgy tűnik, hogy egy ember tudta magát jól kihúzni, az Karácsony Gergely. Azért lássuk be, hogy ez egy egészen ritka bűvészmutatvány. Nulla és egy. a folytjai. Jézus Mária. A zsák, a folytjai, meg a néni. Jó kívánok Horváth Csaba és, és ügyeiben, és Niedermüller Müller írtóra adja magát a párhuzam. Tehát Niedermüller Müller az egyszerűen ö, csak a lakosság felé fordul, és a bizalmat akarja megőrizni, Horváth Csaba pedig elkezdte játszani a, a játékot ott a különböző szereplők között, csak a közönséggel nem beszél. Ez lesz a halála azoknak, akik ezt így játszák ebben most még Karácsony Gergely tudom teljesen kibolni, aki elvesztette az ön telefonszámát. Tehát ezek emberileg, olyan mértékben, hogy is mondjam, kibújik a szög a zsákból, hogy hatalom a pontos, vagy pedig az, hogy a közönség bizalmát megvérítik. Nézze, amit mond, azzal nehezen tudnék vitatkozni. Azzal nehezen tudnék vitatkozni. Így vagyunk. Hát így vagyunk, és uh, igen. Mit tudok csinálni? Most én is egy városból beszélek, nem öm, Budapest. Öm, pontosan, hát azt csináljuk. Várom a, a, a városvezetés, itt is új vezetés van, 10-ből 10 nyertek. Várom a városvezetésnek, hogy mikor fog megindulni, és ezt a bizalmat építeni, mert a szomszédvárosban ott a polgármester azt a megoldást választotta, amit, amit Nidermüllet, ő minden áldozatnak leírja, hogy mit csinált, mert azt akarja, hogy a lakosok lássák, hogy ő a bizalomra rá akar szolgálni. És nem mindegyik csinálja ezt, és ez a borzasztó, hogy ez az új garnitúra sem homogén, természetes módon, egy különöltő emberek, de mégis ezt az alapvető dolgot sem tudja mindegyik. Jó, én ezt a telefon csak arra tudom felhasználni, hogy én ezen a nyáron egy hétig voltam Szardinián, és azt képzel el, hogy én a szardiniai egy hét alatt csak és kizárólag azzal foglalkoztam, ami velem történt. Ugye ne, én e, egy szorongásgyár vagyok, még akkor is, hogyha 40 éve, vagy ki tudja hány éve járok sziáterhez, önmagamat Na, megismertem, legyőztem magamat a szónak abban az értelmében, hogy már nem vagyok úgy kisfiú, de Igen. attól még a legkülönbözőbb dolgok tudnak, tehát ö, Korábban, amikor nem vettem volna észre a harmadik világháborút, mert én szerelmi bánatban szenvedtem, olyan már talán nem tudnék lenni, de hogy a Igen. fától ne lássam az erdőt, olyan előfordult már velem a közelmúltban is, és az én gyászmunkám például Zugló a negyedik, a kilencedik és a tizennyolcadik kerület kapcsán Zuglóban Karácsony okán a negyedik kerületben abból adódóan, hogy Valahogy csak ezt a szerződést föl kéne mondani, és Déri Tibor semmilyen megkeresésre nem válaszol, és én már azon gondolkodom, hogy hogyan fogom ezügyben Horváth Pétert, aki ugye az én kéréseimnek nem szokott ellenállni, de lehet bárki más. Tehát fogok én írni e-mailt, és meg fogom őt arra kérni valakit, hogy, hogy ugyan már kérdezze meg, hogy ez mégis hogyan van. Ugyanez vonatkozik a 18. kerületre, Igen. hol egy szocialista képviselő ígérte nekem azt, hogy péntekig visszahív, és ugyanez vonatkozik természetesen a 9. kerületre is, ahol nekem a baranyi-bácskai váltás az nem arról szól, hogy továbbra is bébetűvel kezdődik a polgármester. Az, hogy az én hallgatóim ez ügyben mennyire voltak érzéketlenek, azt én egy tízes skálán tízesre tudomásul veszem, de attól én még nem változom meg. Permanensen azon gondolkodom, hogy mit csináltam rosszul, és mit csináltam jól az elmúlt években ezzel kapcsolatban, miközben változtatni nem tudok rajta, de egy olyan gyászmunkában vagyok, amelynek még a harmadánál sem járok, miközben fogalmam sincs, hogy mi az, hogy harmada, mert az ember, ez nem olyan, mint a Csorbai Ferenc fél éve, hogy az ember tudja, hogy fél évig nem hívható össze egy új polgármester választás, attól, december 20-án vége lesz az utolsó élőlebonyolítású frekvencián szóló kejfejancsének is adott esetben a rádióval együtt online fogok tovább szólni, az a gyászkunkámat e tekintetben nem érinti, és látható módon az én hallgatóim azt mondják, hogy kutya hozd el ezt a csontot, miután ugye, és azt mondom, hogy elnézést, én még az előző csonton rágódom, és most ezután a csont után nem tudok futni, és azt mondják a hallgatóim, hogy a hallgatóim egy része, akik ráadásul számomra nem közömbösek, hogy őket ez az egyéni szociális probléma nem foglalkoztatja, ők dobják a csontot, fussak utána. Zugló, Újpest, bármi. De én most már kiléptem ebből a körből egy kicsit. Engem nem már Zugló, Újpest, vagy bármi. Engem maga ez, a, ez az emberi vonás, vonatkozás érdeke. Én, csak, én ezt értem, csak szerettem volna lehúzni magam. Jó, értettem. Oké. Okay, értem. Hát, jó, hát nézze, euh, alapvetően nem tudok önnek más mondani, mint türelmet. Türelmet és jó indulatot. Tehát ez nek, a, ez a... Én türelem és jó indulat záros határig lesz. Ezt meg minden üzenem azoknak, mindegyiknek, még nem én vagyok egyedül ilyen, gondolom. Azok, ő, csak ne, el, megpróbáltak... csel, hogy ne, ne legyen olyan, mint amit én szoktam önnek mesélni a babbal, hogy az ember elülteti a babot, amely aztán végül azért nem tud kikelni, mert ön állandóan biztorgálja, mert nem tudja eldönteni, hogy már nem kéne a felett is része legyen, és közben úgy sérti meg, hogy aztán soha se lesz neki feletti ja, része. Ja, hát, jó, értem. Jó, megpróbáljuk. Hát, Oké, okay. megpróbálja. Én megpróbálom, te megpróbálod, ő megpróbálja, mi megpróbáljuk, ti megpróbáljátok, ők megpróbálják. Csak szeretném felhívni a szíves figyelmüket ezen egyéni szociális helyzetemre. Amire nem mutatnak nagy érdeklődést. A két e-mail, amit felolvastam, vagy két Facebook bejegyzés, amely arról szólt, hogy Újpestem álltak föl, az se hozta önöket nagyon izgalmi pozícióban. Vagy lehet, csak nem adták tanuljelőt. Teszem hozzá, a kéfejancsén kívül nincs még egy reggeli rádióműsor, de esti is, amely ilyen szempontokat tárna önök elé. 061 4 8 9 A rádióval, a saját sorsommal ebben a sorrendben november 4-e után foglalkozom. Nem mondhatják, hogy egyébként ezt elsijedtem volna, hiszen október 14-én már elkezdhettem volna. Egy, két, két hete. Régen ilyenre nem voltam képes. 061-4890-9999 és 063677-1161. helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Jézus Mária! Olyan szép kép, olyan szép kép, a papa és a mama most nem Gondolkoztam, a telefonáljak-e, mert... Ne gondolkoztál. De gondoltál, tehát telefonáltál, szóval azt hajra. Azt mondom, hogy egy picit igazságtalan vagy. Igazságtalan? Igen, mert én azt gondolom, hogy a, hogy a te személyes semnélyes érintettséget kapcsolni gyászmunkádat nem várhatod el tőlünk. Ebben igazad van. Szóval, hogy én azt gondolom, hallgatok, és ezt azért mondom többes számban, mert én nem csak azért én vagyok egy hallgató, és nem beszélhetek magunk nevében, mert telefonálnak többen problémákkal, kétségekkel a, a fennálló önkormányzati rendszer az újakkal kapcsolatban. De az, hogy azok, akik, amelyek csak téged érintenek, az, hogy arra nem mindenki reflektál, szerintem ez így normális. Mindenki ez a saját ez de, hogy neked is ez a sajátod. Igen, de az egy óriási kérdés, hogyha én hasonló helyzetbe kerülök mással, akkor vajon én úgy viselkedem mintha mint hogy a hallgatóim velem, és akkor már azt lehet mondani, hogy ez nem így van. De a hallgatóit, és én is civil ember vagyok neked ez a fajta. Nem, nem, nem, nem. A kfj van egy olyan etosza, eh, amelyben az emberek alávetik magukat egy blanket a szerződéssel annak, hogy tudomásul veszik azt, hogy az pontosan arról szól, hogy fiala Jánoson átmosódik a világ. Ebbe és ebben a egy a olyan személyes, személyes érintettség pont, van, hogy azt a személyes érintettséget nem tudomásul venni lehet, de annak személyes következményei vannak. De tudomásul veszük csak az, hogy pont azért vagy te ez a kfj és azért hallgatunk téged, mert te így csinálod. Nem mindenki pont ugyanilyen. Senki Attól függetlenül, jár. hogy szeretjük, és miért de nem, de, de, de most azt várod hogy. De, de én zuglóval kapcsolatban most nem tudok objektíven eljárni. Ez csak normális, hát mert a széged érint. De, érin. de, aki, de, de egy, ó, egy, egy, én buddőső lakom, vagy az az úr, aki az előbb telefonát, valamelyik videóban. kapcsolatban sem tudok objektívlen. Ezt tudom. És egyébként lenne még egy később. A az karácsonyról azóta sem semmi hír. Sem. Sem. Na, ezt látod ezt? Szerintem engem is és más is érint. Ezért ez zavar. Jó, csak egy, az... egy dolgot el, Géza. Elvárnád egy 62 éves palit, hogy pontosan úgy viselkedjek, mint ahogy viselkedtem 40 évesen, holt már 40 évesen sem áll... Hogy mondjam. volt olyan, aki azt mondta, hogy 40 évesen se állul nekem, uh, miközben egyébként egy hajszárra vagyok tőle, csak ne felejtsd el, hogy amikor én elmeséltem az önkormányzati szerződéseimmel kapcsolatban azt, hogy zugló nem fizet az ott valójában nem egyszerűen arról szólt, hogy Zugló nem fizet, hanem arról volt szó, hogy rendetlenség van, és ez a rendetlenség engem is érint, amire persze azt is lehet mondani, hogy engem csak az a rendetlenség érint -e, ami... Nem, nem, szerintem a többről volt szó, mert ez Pontosan, de volt. azt ne felejtsd el, hogy a teljes magyar sajtó hagyott engem szarban, egyedül ez a rádió állt ki mellette, meg ti, mármint, hogy a hallgatók, ugyati és azért erről megfeledkezni egy ilyen szituációban, amikor december 20-áig van ennek a rádiónak frekvenciája, azért nehéz. Tehát Jó, itt olyan dolgok... mondjam, nem vagyunk tök... érzéketlenek, és igenis mindenképpen munkál valamiféle gyárt, akár a rádióval, és még az önkormányzatisággal kapcsolatban is, mert én is azt gondolom, hogy van nekem is olyan személyes érintettségem, hogy nem a lakóhajám szerinti, hogy, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen szerint attól függetni, az elvileg, ahogy te is szoktad mondani, a mi oldalunkon állók győztek, mégsem tudok feltétlenül örülni. Igen, de... de uh... És csak bízni tudok abban, hogy, hogy, hogy jól döntöttünk így együtt, amikor... amikor arra szavasztunk, amire szavaszló. Jó, csak azt szeretném neked elmondani, hogy ha például valamilyen személyes problémám a műsorban nem jelenik meg, az egy olyan kompenzáció az én esetemben, hogy annak máshol van következménye. Semmi nem marad következmények nélkül. De én nem gondolom nem, hogy rossz tudja. De, de, de nem, nem de az hogy ezt hallod. hallod. Ezt hallod belőle. De azt mondod, hogy a hallgatók, hallgatók ebben a dologban nem elég aktívak, vagy nem elég ér, ér, érzőek, az tudom, hogy nem erről van szó. Én csak ezt akartam mondani. Én ezt értem. Hallga, hallgatjuk, és azt, azt hiszem mindenki egy, egy, egy, egy valamiféle mentalitásához mérő bizakodással, reménykedéssel várja azt, hogy tényleg, ami történt, az valami pozitív. De most küldje, küldje De el a karácsonyt a Pitlibe azért, mert amikor volt a Puzsérféle dolog, akkor úgy nem állt ki mellettem, ami emberileg elviselhetetlen, és utána én még képes voltam vele elbeszélgetni, sőt, voltam rá hajlandó szavazni is. Figyelj! Én zuglóba egy dolog miatt megyek, az a honpola. Egyébként, ha lehetne, akkor kikerülném. Na, de hát pont ha a karácsony szembe a karácsony jönne, jönne a velem, a és rám mosolyognak, könnyen lehetséges, hogy azért kerülném ki, mert olyan mérvű indulat ébredne bennem, hogy azt gondolnám, hogy jobb, ha mi most egymással nem beszélhetünk. Hát egyetértek. Na de ennek a következményeit tapasztalod a műsorban is. Mondom, én mondom, én örülök, hogy tapasztalom a következőt. Pontosan, mert nem örülök, nem örülök annak, örülök, hogy elmondod, annak nem örülök az oknak. De hát, a, de... Jó, csak azt mondom neked, hogy e, e, ilyet még ugye az létezik, hogy más elmeséli, hogy neki hasonló esetben milyen történése volt. Tudnád azt, hogy hány olyan telefont nem bonyolítottam le, Mesélek neked egy történetet. Én a héten, a múlt héten találkoztam egy számúra meghatározó hajdan volt politikussal, akivel régen nem találkoztam, és aki neki nagyon sokat köszönhetek. Húzódott, halaszódott a találkozó, semmi olyasmit nem fogok mondani, hogy rá lehessen ismerni, vagy legalábbis nagyon kevésé. Egy nagyon bonyolult történet után érkeztem, amit majd egyszer elmesélek. Például azt szintén nem is értem, hogy azt miért nem meséltem el, de késztem 10 percet, és ezt elmeséltem neki. Az illető ez alatt a 10 perc alatt, de lehet, hogy csak 8 volt, majdnem háromszor bekapott, akkorákat ásított, és mondtam neki, hogy ennyire nem kell engem unni, uh, amire ő valamit mondott, de ilyen formálisat, majd leültünk kávé és sütte a süteménye, ez a vízben van. Uh, az én összes fideszes vonatkozásommal kapcsolatban tisztáztuk, hogy azok mind bűnözők, mármint, hogy ő közölte velem, és miután én arra gondoltam, mert el is késtem, és nagyjából három óráig volt csak időnk, mert neki akkor dolga volt, arra gondoltam, hogy én az elkövetkezendő 40 percben semmi más nem fog csinálni, mint úgy fog vele beszélgetni, hogy ez a 40 perc elteljen, amit úgy oldottam meg, hogy az ő új munkájával kapcsolatos beszélgetést bonyolítottuk, amihez se technológia se tartalmilag nem értek. Azt sem mondanám, hogy nagyon érdekelt, de olyan érdeklődést mutattam, hogy az valami páratlan, és nem lepleződtem le, majd három óra ölt három perccel közöltem az illetőbe, hogy neki dolga van, amire mondta, hogy tényleg, köszöni szépen, és úgy álltunk fel, hogy kizárólag magáról beszélt, amit én elmondtam magamról 8 percben a három ásítás után, azután nem gondoltam folytatni, majd felhívtam a honpolát, és mondtam neki, hogy ilyen nincs, és mégis van Velem ilyen Ausztria Velem Termék megjelenítés naponta tucat számra esnek meg, és csak ámulok és bámulok. É, és szívesen találkoztam vele máskor is? Hát mondjuk 2020 2000, figyelj, mi valamikor rendszeresen találkoztunk, és az ő személyes érdeke. Tehát, hogy ez egy fontos ember volt valamilyen szinten az, az életedben. Hát nézd, elledönt. A kérdés az, hogy ez a beszélgetés elég volt-e arra, hogy egy életre elfelejtsem. Én nem így működöm, de azért valami elkezdődött. Tehát azért be bekerült a koporsunkba. Tehát ő ebből, amit most elmeséltem, neked semmit nem vett észre, vagy ha Ebben észre ne, is na, ved... ez, a, ez, a, ez a kérdés, igen. De ha észrevette, ha észre... Akkor... Hát ha hallja, akkor azt fogja mondani, hogy én egy mekkora farok vagyok. De És de, a tényleg bűnözőkkel álltam kapcsolatban. De nem ezt függetlenül végig gondolja hogy... Meg elmeséltem hogy egy történetet a Gyurcsányal és az Unikummal, azt se nagyon értette a közeg, pedig az egy nagyon fontos történet volt. Az egy jó történet volt? Az egy egészen hihetetlen történet volt, és az is eszembe jutott, hogy találkozzak a Ferivel, és megbeszéljem bele azt a helyzetet, ami most engem körülvesz, de rájöttem arra, hogy mi nem vagyunk ilyen viszonyban, nincs vele, miről beszélgetnem. Bizonyos, Úgy, szempontból... De bizonyos szempontból a határára érkeztem annak a kapcsolati létezésnek, amit eddig e, a, a, folytattam, amiben e, van olyan ismerősöm, aki elmegy háromszor a és negyedik alkalommal a belgyógyász és a felesége már náluk vacsorázik. Ami azért ugye csak egy furcsa dolog, de ilyen személyes vonzerűvel bír. És ugye én is azt gondoltam, hogy kialakítok egy ilyen kapcsolatot a politikusokkal, de lehet, hogy egy belgyógyászal könnyebb. És az, hogy én egyébként ezt jól tettem, vagy rosszul, nem gondolom, hogy rosszul tettem, de az, hogy ennek a kapcsolati létezésnek vannak határai, azt most jobban érzem, mint korábban bármikor, és nyilvánvalóan, hogy ez is hat akkor, amikor megfogalmazódik bennem egy olyan igény, hogy beszélhetnénk, és aztán az igényet a világán nem teszek semmit, mert a valami azt súgja, nem tenném jól. De hát azért, mert szerintem, ahogy, ahogy, hogyha ez kívülre volt, azért, mert te olyan vagy, amilyen. Szóval nem az a lényeg, hogy, hogy van-e van -e most ennek létjogosultsága, hanem az, hogy hála Istennek nem fogsz tudni kipújni a nem is kéne. Szóval nem, nem, nem azokhoz az emberekhez kell mérni magad, akik most úgy viselkednek, ahogy. Jó, csak az a kérdés, hogy, hogy, hogy, hogy vagyok-e én olyan fontos vagy érdekes, hogy bárkivel is ilyen módon találkozzam, és ő időt arra, hogy adott esetben aztán, amikor a műsoromat készítem, akkor a hallgatóim mondhatják, hogy valami megváltozott, én pedig nem mondom meg, hogy miért, de adott hát, esetben ilyen beszélget és még van egy-két ember, aki az megint más, tehát azért ennek a rádiónak az elvesztése, és az, hogy én ezért mit tettem, és hogy mennyire nem sikerült semmi, azt például én a hallgatóimmal egy tízes skálán kettesre érzékeltettem. Komolyan mondom, olyan gondolatok járnak bennem, hogyha netán mégis meghívna idén a gulyás, vajon mindjárt az ajtóban elküldeném-e a rogánt, ahol egyébként összefutunk, majd utána be sem mennék. Ilyen mértékben foglalkoztat a múlt. Rogán, uh, Karácsony, Gyurcsány, Orbán és sorolhatnám még mindenkit, akihez egyébként valamilyen személyes viszony fűz, és hát a jellegi politikai osztálya azért viszonylag sokakkal fűz, most már kiegészülve Déli Tiborra. Engem nagyon nagyon érdekel, hogy, hogy mit tettél a rádió, mert sokszor elmondtad, de hogy igazából pontosan nem ez a lényeg, mert már nyilván van ez a lényeg, de hogy biztos, nagyon sokat, de hogy kik azok a, a, azok a nagyon hálátlan emberek, akik, akikre Euh, névtelenül, de utalsz, hogy a fülökből... Nem hálátlan. Mondasz, mert... nem, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, ennyi, siker, ennyi sikerült. Ugye. Lehet, hogy egy autókiutalást el tudtam volna intézni. Aha. Azért ezek nagyon mélyen nem vannak most, legfelje nem beszélek róluk. És még mennyi mindenről nem beszélek. Amivel egyébként nem azt állítom, hogy önöknek nincsen gondjuk, és amivel egyáltalán nem állítom azt, hogy a saját gondjaimat nem túlzam el. Tehát egyiket sem mondtam, csak a saját esendőségemre hívom fel a figyelmet, amit ritkán szoktam megtenni, de most meg is megteszem. 061 489 0999 és 677 Nyugodtan telefonálhatsz, Péter, nem keresem most küldeni. Azt kérdezem Önöktől, hogy érthető vagyok-e. Én vagyok érthető, vagy az a mondat, a közbizalom helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Arra kérem Önöket, hogy tíz ember telefonáljon, akik összehasonlítanak két összehasonlíthatatlan dolgot. Az egyik az, hogy amit én a saját uh, műsorommal kapcsolatos gondolataimat illeti, azt az ambivalenciát, azt az esendőséget, ez van az egyik oldalon, hogy ezt értik-e? Nem azt kérdezem, hogy megértik-e, azt, hogy értik-e? Vagy azt értik jobban, hogy a közbizalom helyreállítása érdekében a szakmai szempontoknak megfelelő SMS-módosítást visszavonom, hogy elejét vegyem a további rosszindulatú politikai támadásoknak. Horváth Csaba zugló polgármestere. Melyiket kit értenek jobban? A Fialát vagy a Horváth Csavát? Tíz telefont szeretnék. Ha-ho! Ha 099 9 0, -9 -9 -0 -6 30 6 7, -7 -1 -1 -6 -1. Figyelek! Jó reggyszerű, lehet jobban érteni. Köszönöm! Köszönöm. Egy megvolt. Kettes ha, -ho, kettes. 061 489 0999 és 0 Igen. Hát egyértelműen a fiala. Jó Péter majd beszéljünk később. <gül> majd be. Jó reggelt. Haló. Jó reggelt. Szia lát! Köszönöm. Haló. Haló. Jó reggelt. Önt, önt, önt. Jó, attól az nem számít többnek. Hoppa, hoppa, hoppa. Jó reggelt. Jó reggelt. Fia lát! Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, lát, egyértelműen! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt! Sajnos önt! Még három szavazat. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok Fiala Jánost! Viszont hallásra! Viszont hallásra! Még kettő! Jó reggelt. Szó, jó reggelt. Jó reggel, tagányi. Fialát. Köszönöm, és még egy szavazat. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, én is ön érzem jobban. Köszönöm szépen, ez egyébként nem jelenti azt, ez nem jelent semmit. Összehasonlítottuk a körtét az almával, köszönöm szépen, több telefont ezügyben nem várok. Most pedig szembe megyek korábbi döntésemmel. Nagyon kedvesek, hogy telefonálnak, de több telefon ezügyben nem lesz. Fiala János vagyok. Egyetlen egy dolgot akarok kérdezni, de nem muszáj, hogy rendelkezésre áll. A hallgatói minden áron azt akarják megtudni. Én egyetlen mondatot szeretnék kivenni abból, amit írtál, és nem szeretnék az átlátszóban elmerülni, mert azt én nem is olvastam eléggé alaposan ahhoz, hogy tudjak. Kettő percet áldozol rám? Horváth csaba lesz fiú.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 Arra kérlek téged, hogy ennek a mondatnak a látszat vagy valódi ellentmondását oldjat fel számomra, és néhány hallgató számára, akik egyébként nem ebben telefonáltak, abban most nem kezdenék bele, de hogyan lehet a közbizalmat helyreállítani egy olyan visszavonással, amely egyébként szakmailag helytáló volt, annak érdekében, hogy az embert ne érjék rosszindulatú politikai támadások. Akkor kezdem azzal, hogy rossz indulatú politikai támadások az ebbet mindig érik, míg akkor is, hogyha teljesen vétlen ennek az elállításába. Valóban van egy sms, -e, egy SMS javaslata az uglói önkormányzatnak, ami a következő éve, évekre határozná meg a működésnek a főkereteit. Ha úgy tetszik, ez az uglói képviselőtestület alaptörvénye, nem feltétlenül gránit látságutat lehet rajta módosítani, de mégiscsak ezt jelenti. És... Ennek a legfontosabb alkotó eleme az maga a közbizalom. És hogyha fölmerül egy olyan e, felvetés, amit az átlátszó.hu újságírója, aki egyébként újságírói etikát nem figyelembe véve meg se kérdezte, hogy mi a valódi helyzet, e, akkor nem tudunk más tenni, mint hogy ezt ebben a formában visszavonjuk, mert annyi mocsok rakódott rá, hogy ezt erről le kell porolni, és olyan álmodra kell visszahozni, hogy az lehetőleg ne történje meg újra, és egy felületes újságírónak ugye teljes mértékben félrevezetni a közvéleményt. Ezt értem, de annak te milyen jelentőséget tulajdonítasz, és most mindenről beszélünk csak éppen lényegét tekintve, nem arról, amit az átlátói... Ha nekiáltunk volna a mai napon bármilyen módon reparálni különböző igényeknek megfelelően, akkor is ott marad rajta ez a fajta árnék. Ezért az a legtisztább, hogy én ezt ma visszavonom és visszaviszem majd azt, amit véleményem szerint ilyen támadás nem tud érni. De az... Meg lehet próbálni, de legközelebb arra fogom kérni az újságírókat, hogy először olvassák el uh, még azt az írást is, amit uh, esetleg kritikában változtatnak. Ma 2019 október 28-a van, és 9 óra 18 perc. Az írás Erdélyi Katali Jóvoltából 2019 október 27-én jelent meg, tehát gyakorlatilag egy napja. Te mivel magyarázod azt, hogy ilyen mértékben hitelt adott a teljes ellenzéki, és nem csak ellenzéki magyar sajtó annak, amit te egyébként egy <coughs> szakmailag, koncepciózósa, rosszindulatú írásnak tartasz? Erre én is várom a választ. őszintén szóval nem értem. A Általában a vasárnapi kommunikációs csenddel lehetett magyarázni, hogyha valaki, valaki vagy valamit le akar járatni, vagy egy bombasztikus hírt akar berobantani, aminek hétfőnök semmi jelentősége, akkor ezt vasárnapra kell időzíteni. Ez az első, amit nyilván minden újságíró kollég ebben a szakmában tud, de más érdemi épeszű magyarázatot én sem találtam a jelenségre. Az, hogy egyébként valami más lesz beterjesztve az érdemében változtat azon, ami korábban volt, tehát hogyan fog a két beterjesztés egymáshoz viszonyulni? Nyilván nagyon fog hasonlítani egymással, de azokat a ominózus részeket lehet, hogy tovább pontosítjuk. Pont azért, hogy senkibe ne lehessen félremagyarázható szándék mellett sem, meg az a rossz indulat, hogy adott esetben belemagyaráz valamit, ami nincs benne, tehát pontosítani fogjuk ezt, nem azért, mert rossz lett volna az eredeti, csak azért pont a közbizalma miatt, mert az uglója közbizalma számra mindennél fontosabb, nem lehet olyan fenntartás, hogy úristen az önkormány esetleg valami nem megfelelő folyamatot akart elindítani, erről szól sem volt, ez egy szakmai anyag volt, a szakmai anyag voltak. Ezt matárgyaltuk a... volna, aminek kapcsán én bejelentettem, hogy mivel a Tegnapi napon ezt a közbizalmat sikerült alásni, én ezért ezt visszavonom, és visszahozom, majd egy olyan visszavonom, ma, és majd visszahozom olyan formában, hogy ezeket a részeket pontosítjuk, azért, hogy egy rosszindulatú újságíró se tudja félre magyarázni. Ugye ez az volt összefüggésben, hogy neked egyénleg polgármesterként milyen lehetőségeid vannak a képviselőtestületen együtt vagy függetlenül. Te mivel magyarázod? Igen, csak ez nem igaz. Csak a helyzet az, hogy nem igaz. Tehát ami, amit az újságíró megpróbál perbíteni az egy egyszerű törvény. Tehát itt annyi történt, hogy a polgármesternek a két ülés között e, nagyon egyszerű dolgokban van döntési joga, de csak olyan van, ami nem jár kötelezettségvállásra. Tehát magyarul anyagi természetű kötelezettséget se kontra nem vállalhat az önkormányzat nevében, ez csak képviselőtestületi felhatalmazással teheti meg. Amivel belekapaszkodott, az egy a polgármesterek jogállásáról szóló M5 évi 68-as paragrafus 2-3-as bekezdése, ami arról szól, hogy rendkívüli a törvény által meghatározott körülmények között van lehetőség fontosabb önkormányzati ügyekben is eljárni. De ezeket a rendkívüli ügyeket maga a törvény szabályozza, tehát nem az SMS. Tehát ha nem hivatkozunk rá az SMS-be, a törvény akkor is szabályozza a polgármesterek jogállását. Azt mondd meg nekem, hogy miért van arra igény, hogy téged úgy állítsanak be, összefüggésben már azzal a beszéddel, amit ugye korábban Karácsony-Garagai kapcsán elkaptak és közétettek, hogy egyébként azért jó Horvát Csaba, mert ő tisztában van azzal, amivel más MSZP-s vezető nem feltétlenül, és van városvezetési gyakorlata is. Minek köszönhető az irántad való megelőlegezett rossz indulat? Hát ezt őszintén szóval engem is érdekel, ezt én se értem. Mert ráadásul az én elmúlt 17 éves önkormányzati múltamban soha senki nem vádolt meg sem átláthatóság problémájával, átláthatatlansággal, egészen biztosan nem. Sőt, korrupciós ügyem sem volt soha az életben az elmúlt 17 év, és büszke vagyok. Az uglójak is ezt visszaigazolták, amikor egy gyors kutatás keretében ezt megkérdeztük tőle, és úgy tűnik, hogy valakinek érdekében állt vagy állhatott, hogy ezt nem buszt rombolni. Jó, én ma már beszéltem Mohács M.S.P. s városvezetőjével. Uh, akinek szintén nincs könnyű sorsa másokból. Imárom másodszor mondom azt, hogy mint külső nem szerződéses partnered azt javaslom neked, hogy szerintem ennek a szituációnak a megoldására bármennyire is nehéz, uh, különös tekintetre azután, hogy mindenki hírta hír, uh, Képes volt elhinni azt, amiről te azt mondod, hogy ez szakmailag megalapozatlan volt, és ezt látniuk kellett volna az újságíróknak. Egy olyan permanens sajtóval való kapcsolatnak, sajtóreggelivel, bármivel, amivel az ember akarata ellenére, de a zuglóiak és a budapestiek érdekében mégis megteszi azt, hogy elejét vegye annak, aminek most az utóját kénytelen megszívni. Nyilvánvaló, ezt meg fogom fogadni, ezt a jó tanácsot, csak azt gondolja az ember, persze mindig naivan, hogy az egy meg egy az kettő, de sok esetben ezt nem így, nem így értékelik máshoz. Örülök, hogy hallottalak sajnálom az apropót és Köszönöm a rendelkezésre. Én köszönöm hát így működik a kejfejjacsi. Végül is fel lehet kell tenni, tehát feladják annyira az agyamat, hogy utána ehhez a 10-0 is hozzá tartozott egyébként, kétségtelen, hogy utána ez a telefon bonyolódott. A dolog szépséghibája, hogy ettől természetesen hirtelen az átlátszó cikét egy tízeskálán, nyolcasról ugye megismertem, mert elolvastam, de közben nem olvastam el a szakmai anyagokat, amiket mind el szoktam olvasni. És mindaz, ami most történt, az nem mond ellent annak, amit előtte mondtam. Végül is ki lehet váltani a kutyából azt, hogy utána menjen a csontnak és a csont ez nem a Horváth Csaba, de én vagyok a kutya. 061 489 099 és 06 Csaba most elégedett, vagy? Itt szeretném elmondani, nem a személyes telefonomon hívtam föl horvát Csabát, hanem a rádió számán, amit neki egyáltalán nem kell ismernie, és egyből fölvette, és egyből ráállt. Az Most már csak abban Érvés? bízom, hogy tutai interjú készült az vele. A egy egy készvadregény, 86 ezer óvatlan pillanat. Ijesztő ez a nagy szabadság, a végtelen távlatok. Bármikor elszabadulhatok, hát kérlek, hogy kontrolláljatok a magán életem. Államosítani kéne, nem elég... Hol vannak az elégedett telefonok? Államosítani kéne... Kének a privát Államosítani kéne Géza Berecki Csaba mm. Államosítani kéne Az agyamban folyton megszalad Oké, rendben van, még kér a nép Bevallom gyakran, adózom Titkos örömöknek, biztos alkalmi vágyaknak Értem, ez már csak SMS-en jön És biztosan nektek is félelmetes, hogy a rendszeren ennyi Kívül vagyok. Tegyetek engem ma magatok éve. Kéljnek, hogy államosítsatok a magánéletet, Államosítani kéne, nem elég vételen. Államosítani kéne. Minek a privát szféra. Államosítani kéne. Jó reg! Jó reggelt. Szia, akkor Ugye, akkor adásban is elmondom, ez ki vagyok hogy ezért, ezért szeretem, én már évek óta ezt a műsor többek között. Sok oka van. Jó, de fel, fel kell B, az agyamat. Honpola te is elégedett, vagy vagy te elégedetlen vagy? Tartozzak már valamihez, ami fentről eligazít. A csavarja, akarok lenni, inni egy vezérközponti szavajét. Meg a... Jó reggelt! Jó reggelt! Na most, akinek nincs takargatni valója meg sumáksága, annak nem mindegy, hogy milyen telefonon magánon vagy hivatalosan beszél. Egyértelmű. Nem, ez azért nem működik, mert hogy tapasztalhatja, hogy a politikusokkal való szóbaállás Magyarországon milyen, azt is tudja, hogy vannak politikusok, akik velem könnyebben szót értenek, mint mások. Így aztán az, hogy egyébként az ember egy olyan telefonról hív fel valakit, akivel nincs napúi kapcsolatban, és az illető rendelkezésre áll, annak a jelentőségét így leértékelni, az nem mutat realitás érzékre. Nem vagyok a kíváncsi a viszont véleményére. Hihetetlenek. Jó, én mindig is tudtam, hogy a hallgató alapvetően egy kegyetlen műfaj, ez cirkusz. Pánemencízz ez És ott van Önökben potenciálisan, és nem csak potenciálisan a lefelé mutató hüvelykúj. Csak reménykedni tud az ember abban, hogy ez a lefelé mutató hüvelykúj éppen nem őre vonatkozik. Hát jobban is el lehetnének ragadtatva, de tudomásról veszem. Én is így működöm. Az elégedetlenséget, mert hangosabban adom közre, mint ahogy aztán az elégedettségemet. 0614890999 és 0636771161, még 255 másodpercig, ne felejtsék, hogy november 4-én hétfő este fél nyolc órától nagyon messzire jött ember lesz az Aquarium Club volt lokájában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Majd keressék vissza az indextől a népszabályék, hogy kik lesznek azok, akik hivatkoznak majd a ma a kfj elhangzó exkluzív információkra. Bár tévednék. Néha jó itt a periférián, néha meg olyan hülye érzés. 06148909999 és 0636771161. Még 140 másodpercig szükség eseté maradok egy kicsivel tovább, de aztán már nem. Péter, ne felejtsd el, hogy nekünk beszélnünk kell adásban, tehát nem adáson kívül. Arra holnap sort keríthetnénk.